Jason! Jason. Jason. Jason. You were almost a jiggle sandwich. <laughs> You're right. That's my game! This place is incredible. Bom hey, dag allaka. Om broker. Supertechs episode 40. Jag heter för 40 in i gang, Johan, och jag heter för 40 in i gang. We. Välkommen nå vet ikke jeg ikke hva vi har planlagt for noe spennende i kveld, vi. Uh, mye forskjellig. Uh, mye forskjellig. Uh, det er jo litt spesielle tider med er i nå, uh, men uh, jeg tror vi skal kunne levere en episode som er spekket med nyheter, uh, underholdning og ikke minst mye latter. Ja. ja. Vi trenger litt underholdning i uh, i koronatider. Ja, det gjør vi. Uh, og så er det jo episode 40 som du sa Det er jo veldig stort og fint tall Det er det. i den anledningen så har vi jo Lyst å gi våre lyttere Noe litt sånn uh, ekstra da Skal jeg si det? Ja, det kan godt ja. Ja. <laughs> det Men <er det. laughs> skal nå tre inn i uh, 2000-tallet uh, og, og legge våre vakre anlet uh, Ut på YouTube mm. Mens vi spiller Playstation Ja Uh, og det er jo sånn som er populært nå blant uh, streamere eller strømmere på, på nettet, uh, og det er jo noen som tjener masse gryn på dette, men jeg tror ikke vi, skal, uh, liksom, uh, vi legger oss på lister der uh, PewDiePie og hva heter disse nye folkene som gjør det? Jeg vet ikke hva heter, men uh, ja. jeg kan love her og nå at uh, alt vi tjener skal gå til et veldedig formål. Ja, ja, det høres veldig fint og fornuftig ut. <laughs> Uff, du lar dårlig over fra <laughs> Men det er, jo, det er jo det er jo en kanal som du kan si er veldig populær nå, for folk vil ikke nødvendigvis spille alle ting selv, men de vil se andre folk spille det, og ikke sikkert folk har råd til å spela ting, og då er alternativ å se andre folk spille og kommentere sin speling under underveis. Ja, og det, det skal man få det. Ja. Vi skal radle og spille på en gang. Du, du, det er jo å gjøre to ting på en gang. Og det som mange sier så er ikke det noen men er særlig flinke til. Nei, det er sant. <laughs> så... Altså, den eneste måten jeg kan treffe deg på Norge, siden vi alle sitter fast i vår egen kommune og vårt eget hus, mm. er jo via internett. Mm. Men vi er jo menn, vi kan ikke bare sitte og jobbe. Nei. Vi må jo gjøre noe sammen. Ja, ja, ja. Ellers blir det jo eh, litt sånn eh, kleinstemning. Ja, så då spiller vi jo. Ja. Og det er det vi alltid gjør, for nå skal ta det opp. Ja, men jeg vet ikke om det gir spillingen er på en måte en sånn ekstra dimension når du vet at du har et publikum, eller at du kommer til hver et publikum. Ja, altså, så stort vet jeg jo så... Jeg er jo helt sikker på kan man snakker om alltid når om alle får hjemme. Du spørs hvor intenst det er det som foregår på skjermen. <laughs> ja, det... Og det kan jo være veldig intenste tider i, i dette spillet. Altså, det er litt som, som en god fest. Jeg ja. er litt ør i hovedet. Jeg er sliten. ja. Jeg er helt sikker på hva som har foreskjedd. Men I har en sånn magefølelse av det må ha vært kult. Ja, det må ha vært kult. Det, ja. Ja, når, når du sitter igjen med den følelsen, så er det jo det en god opplevelse, da, til slutt. <laughs> ja, men satsen på det, det er for de som ja. skal se på dette også. Ja. Um, Kanskje skal vi legge det i lista med spill og så altså la lytterne stemme? Av hva spill vi skal uh, ta opptak av? Ja. ja, altså, det med, det er jo ikke så særlig lang liste meg og deg har til felles. Ja, men den legger vi ut. Ja, ja, ok. Vi har jo hele PS Plus biblioteket. Uh, ja, uh, Ja, det er sant. Det er sant. Men vi, vi begynner med en tom, først og fremst. Ja, ja. Og <laughs> du ser på deg at det kommer til å være stor ittespørsel litt lite dette, eller? Ja, ja. Altså, jeg håper... Jag hoppar, lyssnar skaren med oss nu alltså. Ja, okej okay. <laughs> Vi kan starte med Anthem. Ja. Ehm uh, och se hur det går. Och hvis det er inte spösel, uh, så klart det. Eh uh, jag med på den. Jeg. Ja ja, det läget när stadigt vart då med spelat ett spel jag hade spelat för, hon som lyssnarna var kände gott här. Mhm. Och så kan de säga vad som sträva och slida. Ja. Eh uh... men No, nå, nå drar det då. Ja. Eh uh, ska vi snacka lite om vad vi har spelat på sidan sist? Ja. Det var ju det var ju tror jag med spelat i en episod 39. Ja. Og og det var har ju ja, det det har ju hänt lite sedan då. Jag kanske bara lägga mig gott till rätt där och jag ska ta det uh, Ja. Ja, eh uh, okej okay, jeg skal, jeg skal prøve å være kort og konsist uh, Selv om det kjerte i går Så bra uh, Kjører har... du in order of appearance Sånn som de gjorde med gamle filmer Kronologisk uh, Eller tar du høyderne først Og så beveger jeg deg ned på rolleliste Jeg tror jeg må bare Ta det fra minnet liksom Det som sitter forrest i uh, Pannedrasken uh, ja. For, for uh, jeg har ikke lister foran Men ja, så da må jeg bare si Det første jeg kom på og det er jo fortsatt Apex, selvfølgelig. Det eh, var skittig med det, Nei, jeg, jeg spiller som bare det, altså. Og det, det kom jo det kom en ny sesong ut. Eh, vel, jeg tror når vi snakket sammen i januar, så hadde jo den sesongen kommet ut, men eh, jeg har bare fortsatt å spille det, og det er eh, fortsatt veldig gøy. Sesong eh, 3? Ja, eh, nei, nå er på sesong 4. Å ja, nå er på sesong 4, ja. Og de har liksom, det er litt sånn nye moduser, og de har gått det er sånne spesielle moduser, der du de kan spille det første brettet igjen. Så det er jo en sånn fin, kan du si, tilbakeblikk eh, på, på hvordan hele spillet startet. Men så har det vært mye sånn, det kom til en ny eh, held som du kan, eller anti han er ikke særlig snill. Uh, som du kan välja på han se det så inte de... kom og så kom man där likväl. Ja, de, de de gjorde en sån skikkelig uh, lurifax på hele eh uh, kan si, uh, det, all, altså, for, folk hade ju gravd i uh, data og liksom funne FCM stemmer eller tekstfiler som tyder att det skulle vara en type robot. Uh, mm. eller androide, eller cyborg, i kan jo Men så hadde de en sånn kort filmsnutt der de viste en annen fyr da, og alle var sånn, okay, men då er det han, en sånn type Arnold Schwarzenegger-typ fyr med sånn store muskler. Uh, men kort tid før lansering, så ser du et klipp der han står han har sånn uh, TV-intervju, og så ser det, mitt det midt under intervjuet, og dette er animert da, eh, så blir han drept av den roboten. Eh, og så var det bare sånn, vi lurte dere, dere skal spille Revenant. Ja, eh, Revenant er det han heter, ja. Ja, han, og han er, interessant historie, han er jo en leiemorder, eh, som har lenge trodd at han var menneske. Ja, eh, men uh, det, det er noe sånn programmering som bare låg i, uh, i hjernen hans, eller i uh, CPUNs. en hans. At ah. at han skulle tro at han var menneske. Men så skjedde det en sånn uh, programfeil da, og så nå ser han endelig at han egentlig ikke er menneske, han er en robot, og så er han pottesur da, på dette selskapet som står bag selve turneringen, men som også, uh, jeg, nei, jeg tror de står, de investorer, eller de betaler for en del av turneringen, Eh, så derfor er han med da For å hevne på et vis ja. ja Så det er ja. jo på en måte hans historie Drømmer han om elektroniske søger? Eh, du skulle tro det eh, Det er jo eh... Ja, altså Det, det er det vanskelig å si For han vet jo han er eh, Robot nå Men jeg, når han snakker så Jeg vet ikke Det, det er liksom om, som om han skulle ønske han var menneske, eller at han uh, ikke er helt klare å... Altså, han prøver liksom fortsatt å være menneske på en vis, og, og holde fast ved sin menneskelighet. Uh, men, ja, ja, det er jo bare en sånn ting som uh, Roboter gjør, kanske? Men, når jeg spilte sesongen to, mm -hmm. det er ikke jeg trivgør noe, sant? Ja. Fyra ble litt god etterkatt, eller? Ja. Jeg tok i hvert fall en kill en kveld i nye det. Ja. Men da lagde jeg ikke merket at jeg hadde en historie eller noe sånt, takk sikkert. Nei, nei det er liksom denne loren, som du kaller det, kommer og det kommer liksom litt til en sånn drupp innimellom hver sesong eller midt i sesong, så gir de animasjon, små animasjonssnytter som skal liksom fortelle litt om alle disse figurene. Uh, ah. Så det er liksom ikke sånn veldig eh uh, kan säga si, det det är inte sånt disarbeta till alla uh, det är liksom det er de som är intresserade eh uh, som har lust att grava lite mer og och finna ut vem dessa folk och uh, är men eh uh, ja, jag tror inte det är sån du de, det är inte sån du på dig. Ja, det är grejt att få det som är så intresserad i. De ska vara skyda og ha det gøy. Ja. Mm. Har du vært i å spille noe annet enn en, en, en. Ja, altså jeg har jo fortsatt spilt uh, Ring Fit Adventure, uh, og der er jeg nå på siste brett. Uh, og uh, jeg har skrudd opp vanskelighetsgraden litt, sånn at det gir meg litt mer utfordring. Du er på siste brett nå, ja, men som jeg, jeg tror jeg leste et sted at det, siste brett er ikke siste brett det finnes noen ekstra brett etter du har tog den siste bossen ja, okay. eh, Men jeg tipper at når jeg er ferdig med den siste bossen så må jeg jo starte eh, sånn så hva de det, new game plus så jeg starter forfra eh, men så er vanskelighetsgraden skrudd opp litt eh, så tar jeg liksom og tar brettet om igjen da for det hadde jo vært dumt å bare avslutte treningen på fördi spel over, Alltså, ja ja. Då är ju litea poäng väckte. Uh, det ska ju vara nya modes som boss rush mode. Ja. Eh uh, ja, det, no, ja, det, det kommer ju en ny modus som vi ska snacka om lite senare i i uh, ja, so, som som uh, har jag har hört är bra. Jag har inte testat det själv. Uh, men på Switchen så har jag också spelat uh, Bloodstained. Eh uh, Keter Ritual of the Night. Ja. Uh, som, som, uh, jo, altså, jeg, det är det, det sånne spillet jeg liker, altså. Det er, det, det er et eller annet med de spillene som er så lette å, det så lett å hoppe inn i det. Og, uh, det er liksom, det, jeg liker at det er litt enkelt. Det er ikke høyvis av menyer, og på en måte sånne skill, tre... Uh, og det er ikke sånn enormt Det er kart, men det er ikke sånn 100 verdener uh, For nå sammenligner jeg det med et annet Som heter Star Wars Åh, oh, hva heter det? Uh, Fallen Order Som er litt i samme stil Fordi der også Utforsker du uh, Men Selv om det er samme sjanger så har det ikke liksom, Jeg har ikke blitt fanget av Star Wars på samme måte Som Bloodstained, fordi jeg tror hver gang, eh, hver gang jeg hopper inn i Star Wars, så er det litt sånn... Åja, oh, jeg er ikke sikker på hvor jeg skal nå. Dette var, det var en stor verden. Den verdenen er litt for stor, og det er litt for mange eh, veier å gå. Men på Bloodstained, så er det liksom en, en to-dimensjonal verden. Og for en eller annen grunn, så... Det, det er liksom... Det, jeg blir ikke like forvirret. Nei, dette er jo noe spillet var bedre på I gamle dager. Ja, Da fikk du spille Ja nå er det så utrolig mange uh, bjeller og bånd At ja, alt det som skal bygge verden Og gjøre det levende og sånt Det står kanskje i veien da For selve spillopplevelsen mm. Ja, jeg tror det er noe der At, at når, når jeg hopper in i Star Wars så, så blir det sånn, åh, hvor var jeg noe uh, det har ju litt med at jeg ikke spiller så ofte Men det er jo liksom bare sånn det, det er så mye. Eh, det bare føles litt sånn... Hvordan kan jeg kalle det? Eh, eh, at jeg blir overlesset av instruktioner og kart, og, og bare ting jeg må gjøre, at det blir demotivert, liksom. Eh, jeg, jeg blir litt demotivert. S så jeg har jo med Bloodstained, da. Eh, for det er jo sånn gammel Castlevania-stil... Eh, men selv om de sa at de hadde fikset, eh, kan du si, eh, det spilet bare liksom ganske sånn ødelagt, når det lanserte, og så sa de at de skulle fikse det med, med lappet sammen, med sånn nedlagsbart innhold. Ja, for det er Switchen spesielt, det vet du. Ja, ja eh, men alligevel noen deler, så går det utrolig drengt. Eh, det, er, det er liksom, jeg tror ikke det er like bra opplevelse som du kunne fått på Playstation, og på Xboxen. Altså, henger det, eller hva som skjer? Det er bare, det er bare, liksom, det, det hakker. Ja. Det er liksom litt for mye som skjer på en gang på skjermen. Og spesielt hvis det er, liksom, et stort område, der du ser kanskje tre-fire fiender på en gang, og du begynner å kaste sånn magi med litt sånn ekstra farger og, og fyrverker i. Ja. Så, så går det tregt, altså. Og, og det er jo ikke bra, men... Det på en måte, det, det offrer jeg, fordi eh, jeg, det er sånn spill jeg i seng og på DAS, altså alle mulige steder. Du tar eh, han ut av dokken. Ja, det, det er sånne spill jeg liker å ha i fanget, ikke nødvendigvis eh, på TV-en. Eh, så, så det har jeg jo runder for så vidt. Eh, har du runder det allerede? Ja, det tok sånn 20, rundt 20 timer. Ja, ja. Og det viser at jeg er villig til å gå igjen 20 timer på Bloodstain i løpet av en halvandre uke, men jeg har liksom brukt kanskje 4 timer på Star Wars eh, på Playstation. Ja, så Bloodstain der har svukt igjen. Ja, det har det. Men ja. nå er det ferdig da. Men nå, nå bare holder jeg på å eh, ta 100% på kartet og få tag i alle mulige oppgraderinger, og, og det det er liksom mye du kan gjøre da. Hva, er det kult å holde på med henne? Ja, men det er bare fordi jeg er litt sånn eh, Nazi på det <laughs> At hvis det finns en kiste Jeg ikke har tatt, så skal jeg ta han Men er det gøy å ta han, eller Er det sånn du ikke slapper av før du har tatt han? Eh, jo, jo, det er jo gøy det, Tingen er, det som stresser mig, Så sykt med det spillet Var at eh, Når utforske utforsker eh, Liksom sånne gruver og sånt Så vet du jo ikke Hvordan ser ut Uh, og du vet ikke hvor nærmeste lagringspunktet uh, så du spiller altså, altså, altså, jo lenger jo dybere du går jo, jo lenger er du vekket fra sist lagringspunkt og skal mm -hmm. du ta høyre eller venstre dør når du kommer liksom, droppe ner på nytt område så bare fortsetter du og så viser å oh, shit, nå har jeg gått for langt så må du gå den andre veien tilbake men alle finene tar jo og dukker opp på ny når du forlater rommet så, så det blir litt sånn, du, du blir litt stresset, fordi nå har jeg spilt i 20-30 minuter uden å finne lagringspunkt. Og hvis du dør da, oh. så, så, så er jo på en måte alt det du har gjort, det forgives på et vis. Ja. Så, så mitt mål var jo på en som oftest å finne nærmest lagringspunkt. Og for, da kunne jeg slappe litt mer av og liksom utforske med Litt mer ro, enn å liksom tenke sånn, å oh, shit, hvis jeg ikke finner lagringspunkten nå, så, så, og så mister jeg all denne progresjonen. Jo, men det er kult, for det virker jo spillet kanskje litt større enn det egentlig Ja, ja. Det er mange ja. få kriker og kroker, men som du ikke tør å gå til, fordi du vil holde deg i livet og få lagret. Ja, det er jo det. Så det er jo en sånn avveging du stadig må ta, sånn, skal jeg gå inn i den døren der, eller skal jeg finne lagringspunktet, eh... Og, og av og til så var, altså det, det kunne jo være bra, men også av og til så er det bare frustrerende, fordi um, jeg mener, altså det at alle finene dukker opp igjen, jo, det gjør jo at du tar den samme finen veldig mange ganger, fordi du liksom, du skal den veien, så tenker du, oh å shit, jeg må, glemte noe, så må du gå tilbake. Og på en måte, det, formelen på sånne uh, Metroidvania-spill kan jo være, repetativt ja. om du sitter fast men det jeg synes var bra med dette spillet var at det var alltid lagringspunkt rett for bossen så det var liksom hvis du fant det lagringspunkt så var det kanske en boss som ikke var langt vekk og du slipper i hvert fall å ta 100 rom mellom bossen og lagringspunktet så Sånn så er det jo, jo lagt opp bra, altså selve spilkartet. Ja, det er kjekt å starte på Boston med fullt liv av. Ja, ja. De ikke måtte pløye gjennom ubetydelige fiender på veien, ikke hva jeg gikk. Ja. Eh, så så nå, nå er jeg jo på en måte oppgradert som bare det, så nå bare pløyer genom brett og liksom bare slaktig fiender i øst og vest. det er litt sånn køy da. Nice! Ja, ja. Eh, men jeg tipper hvis jeg eh, skal spille en sånn New Game Plus på Bloodstain, så, så kan det gi meg en extra utfordring og kanskje mer spilletid, da. Hva må du til å ta? New Game? Eh, jeg vurderer det. Eh, nå skal jeg liksom bare ta de siste tingene, og hvis jeg fortsatt eh, føler at spillet er gøy, og, og vil prøve en gang til, så, så skal jeg prøve det. Ja. Eh for det, det, det er jo mye sånn eh, det spelet er jo til tid veldig vanskelig, noen av bossene er jo vanskelige, og då, då er det jo sånn god gammeldags eh, finger eh, spiskefyl presisjon, mm -hmm. altså ferdighet, du, du må liksom være god i det, eh, og ikke bare liksom hakka løs som en galning for da dør du jo, ja. eh, og det er jo litt gøy å føle denne rytmen da, eller å føle liksom denne at du klarer å lese finen din, og klarer å vinne den med list og ferdighet, altså det, det, det, det er en god følelse da, når du til slutt klarer det. Så kan gjerne denge det i en gang til? Eh, ja, ja, ja. Om jeg, om jeg ikke, altså, nå, nå, nå, nå er jo liksom, skal jeg ta et spill jeg allerede har runder, eller skal jeg faktiskt prøve å spille disse spillene som jeg har spilt, eller som jeg har kjøpt? For det er jo også viktig at jag inte bara la det i samle støv for nå har jeg jo både uh, Star Wars Fallen Order og Assassin's Creed Odyssey som på en måte ligger på vent då. Ja. Eh, uh, oh, Red Dead Redemption har jeg dobbelt solgt. <laughs> har du solgt det? Ja, jeg har solgt det. Nei. <laughs> uh, nei, jeg innsåg at at eh uh, at jeg ikke kommer til å spille det igjen og så var det noen som eller det lå jo på finn.no så det noen så sa for om ni kunne kjøpe det. Så sa jeg, ok da. Ja, det er greit. <laughs> Hva fikk du for, Dore? Jeg tror det var 2,50, altså. Hekkene, jeg hadde gitt 2,60. Ja, så jeg, jeg glemte liksom at du hadde spurt etter det. Uh, Nei, det går bra. Jeg har spurt etter ja. mange spill. Ja. De står ikke. Ja. Ha, har du spilt noe annet, Dore? Um, nå må jeg tenke meg om Uh, nei... Altså, nei. Jeg tror ikke det er noe mer så jeg kommer på nå. Så da, da er det din tur. <laughs> da er det meg? Ja. Nå har jeg bare googlet. kan Red, uh, Red Dead Redemption kaste meg uh, på nett Ja, det er sikkert. Å, jeg hekkere. Da har du ikke tilbud. Nå stod det mye på Playstation. Um, jeg har jo spilt Anthem med deg. Jag stämmer mig och har ju uh, spelat Det är jag med. det blir nog bli lite kult när som får nå ut där sen sig. Ja, det, det tar liksom någon kvällar för du verkligen könder lite den här mekaniken. Man könt inte ju mekaniken och springa runt hela öen gå det baket till den byn alltså akkurat kan bara trycka start dig. Alltså kan jag trycka butik och gå handla någonting eller trycka armory och gå och fixa rustningen, men ja. Jeg trenger ikke spasere i to minutter for å få innlevelse Nei, nei Så det var mye sånn digderier Men Nå må bare se vekk ifra det Så begynte oppdraget å bli ganske kule Og beklarte komboer folk mm. Og, og det noen spiller, av kuttsynsene var jo nesten litt morsomme etterkert Ja, ja Da jeg ikke sant bare det... tenkte herligget Dette gitt jeg kjører på det, det, det er litt mye prat av og til. Eller på en måte de, de prøver liksom å servere deg så mye sånn Ja, fantastisk verden og alle disse folk Og intriger og politikk Og bare, ok da, ok da ja. De har liksom glemt den der Show don't tell-regelen Ja de, de bruker alt for mye tid på å prøve å beskrive det Men offdragene begynte jo å bli kullene Ja Vi fikk litt progresjon Vi begynte å få litt selv om det var veldig rart, da vi så det i den første butikken, så altså fikk vi bare våpen som var syndsykt mye bedre enn det vi hadde. Ja, jeg skjønner fortsatt ikke hva, hvorfor de våpen nå er der, og om det er meningen at vi skal ha dem på dette tidspunktet. Nei, ja, vi fikk jo lov å plukke dem opp der, altså. Ja, ja. Men da er det var bare et våpen av mange, så kanskje de skal vise hvor sterk du kan bli. Ja. Eller hvor sterk du kan köpa dig. Uh, men jag är ändå Så det det är bara spännande att se om det kommer med en uppdatering och ytterligare. Ja, det har jo vært snack om en sån eh uh, överhaling uh, av uh, hele grejer. Ja. Eh uh, och kanske gör att spelet blir gratis uh, For det funkar ju for ehm uh, det andra spelet med spelte på switchen eh uh, heter det Warframe. Warframe ja. Warframe. Uh, og den tror jeg har en, en, en solid spillerbase. Uh, någe som Anthem mangler, da. Som jeg har forstått. Ja. ja for Anthem var... Det føler seg litt ut som Destiny, da. Ja, det er liksom Bioware sin, sin Destiny. Ja, men det... Jeg synes det passer avslappende spiller, da. Og så er det noen intensive boss-kamper innimellom. Ja. Ja. Uh. Men väldigt fint sån sfärelucka på källaren og och kusa med egentligen. Mm. Uh, det är väl det jag har spelat mest då i. Eh uh. The Witcher ligger blurr lite. <laughs> ja. Ehm. Uh, det var ju väldigt inne i Witcher eh uh, en stund. Jag är ju väldigt i det, men så er det ju när jag spelar med dig i sänd för så gör jag hellre det. Ja. Uh, men jag har över skulle säga då en uberrasjong. Ja, en veldig uberrasjong. <laughs> ja. I vinterferien så var, så var jeg ute på på reise. Ja. Og har jeg med meg min favorittkonsol. men Gameboy. Eh, Nintendo snak. 3DS. 3DSen, ja. Stemme. Eller New 3DS XL, for å være presis. Ja. Eh, så da fyrte jeg opp Pokémon. Ka uh, foran har vi? <laughs> uh, meg og har sønn og moen Ok, ja uh, Det var et spil jeg tenkte jeg var ferdig med Ja Men da skal jeg en kort historie litt langt da At Rett før denne turen Så tenkte jeg Jeg må skulle prøve å få guttungen interessert i Pokémon kort Ja Altså trading card game Ehm uh, så jeg lærte meg reglene i det, og jeg synes jo det var litt gøy, siden det minnet magic, men var litt annerledes. Så jeg gikk til innkjøp av noen kort, mm -hmm. og spilte det fysisk. Uh, og når jeg leste på de kortene da, så slo det meg noe som jeg ikke hadde tenkt på før. Ja. Uh, og det var at jeg synes pok Pokémon-universet var litt uh, morsomt, koselikt, kjermørende. Jeg vil ha merket det små detaljer som jeg ikke hadde sett før. Ok. Som at items du bruker er sykler, eller rulleskjøyter, eller uh, ja, sånne typiske ting fra barndommen, da. Ja, sånn, ja. Uh, ikke bare dødelige kampmaskiner og blaster folk vekk, da. Men, uh, ja, ja. ja, veldig mye sånn, sånne barnslige ting, da, men som inspirerer veldig til... Økt eventyrlyst, kall det, det Ja. Så når jeg slo på Pokémon igjen, så spilte jeg litt på en ny måte. Det satte okay. litt mer pris på dialogen og de rare tingene som finns inne i spillet, som jeg ikke hadde lagt verke til før. Ja. Så når jeg spilte litt Pokémon, så hvis jeg fortsetter det, så får jeg gjerne å runde <laughs> Ja, det blir så bra da. Ja, det synes jeg jo alle Eh... Men, men, altså, du, du sa du hadde kjøpt reelle kort. Ja, ja. Ja. Jeg var hjemme hos en guttunge, som jeg fant på Finn. Åja, <laughs> <laughs> oh, ok, ja. Og så plukte liksom en kort i forsamlingen hans, og så gikk han da inn på en app, og så regnet han ut verdien av disse korten fra dollar om til kroner, og så betalte jeg på vei ut igjen. Wow! Det, det var en veldig bizarr opplevelse. Ja, det, det høres ut som en sånn undergrunnshandel for uh, ulovlige godsaker her, altså. <laughs> ja, nei, det, det var jo litt men det var jo litt rart at, ikke sant? Ja. Voksen mann gikk ut og handlet Pokémon-kort. Ja. Uh, men, men det var lart, det var en opplevelse, altså. <laughs> ja, ja. Nei, det, det kan du si. Det hørte så veldig spesielt ut. Så da, da fikk Pokémon en sånn liten oppsving, da. Mm. Og særlig når vi spilte de sammen på den turen, meg og sønnen min, da, så bytter de Pokémon seg. Men, men, men, men snakker du om 3D-spill nå, eller de korte? Ja, nå er jeg tilbake på 3D-spillet. Ja, altså... Korte likte han egentlig ikke, det var litt for avansert. Åh, oh, ok, ok, ok. Men det er ingen liksom, uh, kan du si, overføringsverdi mellom korte og de, de spilene? På ett vis så kan du jo si at du vet du Hva som er sterkt og svagt mot hva Ja, for det er de samme Egenskapene, de samme ja, Pokémonene ja. Men spesielt på 3DSen da, Som har to kjermor Så forteller han deg all den informasjonen I spillet ah. Og før du gjør et angrep så står det om dette vil være extra bra eller ekstra dårlig eller helt vanlig Super effektivt Ja, super effektivt <laughs> det, det eneste jeg vet om Pokémon Universelet er at Uh, hvis det er noe som funker veldig bra Så er det super effektivt Da er det super effektivt <laughs> uh, Så kan du fremdeles ikke fordra disse her Tilfeldige kampene da Ja, du kan så, ikke skru deg av Nei, og slå oss med den samme Med 18 ganger det, det er jo mye klei av ja. Men utenom det da, så er det veldig mye koselikt Inne i verden En av litt sånn ting å gjøre da. Så må du en kopp Kaffe på kafé og få en Snakk til Pokémon-en din, altså. Leveler han opp hvis du de gjør den snacken, eller noe sånt. <laughs> ja. Du, Og livet du har... er, jo, er jo brus, for eksempel. Ja. Brus eller vann. Um, nå har du jo kommet ut et nytt Pokémon-spil, ser vi ikke det? Sword and Shield. Ja, er det noe som frister? Kanskje, jeg må se om jeg nå er lei av Pokémon Det er veldig rart, for jeg har jo prøvd... Dette er vel treje Pokémon-spill jeg prøver å liga like, uten å klare det. <laughs> ok. Men nå klarte jeg det endelig, tror jeg. Ja, kanskje du... Uten at jeg hadde gode? tenkt det, da. Jeg skulle ut Pokémon-kort. Ja. Så da jeg fikk jeg som liksom en sånn nytt blikk på, på hele serien, da. Ja. Så bra. Det, jo... altså det, det var kult, litt sånn barnlig... Eh, hva er dette? Sånn, Koselig humor, alt må ikke være død og fordørelse. Ja, ja, og det er mye sånt i, i industrien i dag. Ja, det er jo nok det. Ja, det er nok av det. Så, uh, det mynte meg om at jeg også har spilt et spill fra fortiden. Da du husker senere nå. Men bare fortsett du, så tar jeg midt etterpå. Ja, nei, jeg er ferdig nå. <laughs> ok, da. Uh, det kommer jo ut den Final Fantasy VII-demo. Uh, av den remaken ja. uh, og så spilte jeg det og så syntes det jeg det var kult og nå har jeg gitt uh, Switch, -vers Switch versjonen uh, jeg fant liksom ut hvor uh, jeg fant endelig ut hvor jeg var og så nå har jeg lagt ett team og så nå skal jeg bare holde det teamet og så skal jeg liksom ja, jeg, skal, jeg, skal, jeg skal plukke opp tråden igjen uh, og, oh, ja, i det gamle Final Fantasy ja, den som kom jo på Playstation 1, eller 2? Jeg glemte det nå. 1. 1, ja. Så nå, nå, nå har jeg plukket opp den tråden, og jeg tror det skal gå bra. For den demoen var jo, altså, det, Fancy har jo alltid vært en sånn litt sånn spesiell sjanger, med sånn turbasert kamp. Det er Men, vanske greier, altså. Det, det er et makkverk. Ja. Eh. Det ikke turbaserte kamper, men tilfeldige kamper. Ja, sånn, ja. Uh, ja, på switchen så kan du skru av det. Og det trengte jeg. Jeg har skrudd av uh, uh, disse tilfeldige kampene. Men for en eller annen grunn, når jeg kom til en boss, så var jeg så underlevela at jeg fikk så syns i juling. Uh, <laughs> så tenker jeg, har jeg gjort noe galt? Har jeg liksom bare hoppet over alle disse tilfeldige kampene som skulle gjøre meg sterkere? Eh... Uh, så da måtte jeg liksom bare juksa meg gjennom den bossen, da. Ved å gi meg selv eh, sånn eh, nytt liv. Og det gjør jeg, det kan du gjøre ved å trykke på en knapp, da. Og det er liksom en sånn, det er bare sånn en juksefunksjon som switchen har. Eh, hvis folk som på en måte heller vil bare ha med historien og ikke så opptatt av selve kampen. Ja, men det er jo bra, da. Ja, ja. Eh, men jeg, jeg har ikke lyst til å liksom gå gjennom hele spelet og juks meg gjennom hele spillet. Så nå har jeg jo, har jeg jo tenkt å finne noen sånne tilfeldige kamper, sånn at jeg kommer på det nivået jeg skal være på. Sånn at jeg kan fortsette spille sånn, noenlunde i det tempoet som det er meint til å være. Ja, jeg tror særlig Nellis eldre japanske rollespillene mm. er nesten lagt for at du ska grinde. Ja. Du skal få juling av bossen, og, og da er ikke alltid løsningene å jobbe smartere av disse løsningene, bare spela ti timer og slåss mot drittfiender. Ja. Og det er jo Nej, ja. gøy. Nei, det er jo ikke gøy. Det ikke, det... Uh... Så, så det er veldig kult. Så altså, skal du fra A til B fra første gang og møte på fiender, så er det helt greit. Mm. Men må du tilbake og hente noe, eller sjekke ut en liten krok du glemte å gå opp, så er det noen drittebare møter på tilfeldige fiender. Ja, det er ikke gøy lenger da. Nei, sikkert så ikke sånn litt av og på den funksjonen. Ja, det som er greit med Switchen er at du bare du trykker en høyre eller venstre spaken, så er det skrudd av og på. Uh, og det ligger jeg, faktisk. Åh, oh, jeg skulle gjerne spille Final Fantasy VII, altså. Men spilte du det... Uh, når det var på Playstation? Ja, jeg tror jeg kom nesten halvveis. Ja. Jeg mener, jeg husker jeg var på disk 2 av 4. Husker du... Uh, liksom, hvor i historien du var? Ja, jeg tror jeg kom til et lite stykke forbi Chocobo Races Okej, okay. En sånn stor Chocobo stadio. ja. Stadion Ja Og så var jeg kommet forbi noen greier med en Sefirot du, Ja, han er jo stadig i, i baggrunnen og luske og finne på feile ting ja. ja Har du gjort de tingene her? Uh, jeg tror jeg har vært på en sånn Pokemon Nei, ikke Pokemon, en Chocobo Farm altså det er ikke en farme, stadium, nesten som en ja. kasinoopplegg. Kasino? Ja, jeg, for jeg var nettopp på sånn stort kasino, altså en sånn fornøyelsespark, rett og slett. Ja. Og, og det, der skjedde jo litt sånn forskjellige ting, for jeg måtte jo hente en, en diamant eller noe sånt, en nøkkel, for å komme meg videre. Ja. Så det det som sånn cirka der jeg nå. Men det kommer et vendepunkt i historien, og jeg venter jo bare på den, for jeg tror den kommer snart. Men du, du, du var kanskje ikke på den, du. Eller du kom ikke til der. Jeg vet ikke om jeg er husker. der, cirka, så du er nå. Ja. Det er vanskelig Ja, ja, ok. Men du hadde... Jeg altså, vet ikke om jeg røver dette noe nå, for folk som ikke har spilt det. Uh, men en av hovedkarakterene dør jo. Ja. Uh, men var det, husker du at det, det skjedde i din? Ja. Ja, ok. Så det har skjedd, altså. Ja. Ja. Ok, men da har jeg ikke kommet så langt enda. Hun lever fortsatt. Ok, ja. Jeg tror jeg husker det ikke, i hvert fall. <laughs> ok. Det er vanskelig om jeg har lest meg til, eller om jeg ikke det, men... Ja. ja. Ja. Det er sånn, sånn kan du si, sånn fellestraume for alle som spilte Final Fantasy VII er jo de, det øyeblikket der hun blir uh, spidda. Ja. ja. <laughs> Nei, men da må det ikke spille hvor mye spil, vi jeg, kanskje? Eh... Um... No va snurrig, men jag ser på spel kan det säg. Eh. Jo, expert, jag köpte ett VR-spel. Det blev det mycket här, men eh uh, jag köpte spelet på tillbud, Blood and Truth. Eh ja. uh, som är är liksom brittisk gangster inspirerat. Eh uh, lite så sånn liknande Lockstock, Two Smoking Barrels och Scatter the Snatch eh, mm. uh, med sån onorgrundsmiljö, gängster, kasino, eh uh, kulorkrutt. Eh, uh, men det jag syns är lite sån eh uh, uh, eller speciellt med det spelet. Altså, den brukar jo ju dessa eh moves bakene. Eh du skal själva skyddingen och allt du ska liksom låsa upp dörrar och dyrka upp lås det är mycket sån klart alltså det är inte bara sån skydde skydde. Jag syns det er bra at de tror väl lager en VR upplevelse rätt oss lätt. men det som er speciellt er att allt är ju VR och du spelar en uh, fyr som han är med i en, uh, kan som så si en gängstafamilje. Uh, men han er fortsatt en god man alltså en man med moral. Uh, men uh, det är ju o ting med familjen din. Uh, men så så björn liksom alla och snackar till Och det som er så rart är att alltså i ofta i sånn spel eh, med sån personlig perspektiv så tar så blir det ju alltså folk snackar ju till dig men det er, det känns mycket mer intimt nu för de folk är liksom upp i trynet mitt. Ja, stämmer. <laughs> de det känns som de är 1 cm fram mig och när folk säger sån «Hey, what you gonna do, man?» Og da føler jeg sånn, «Ok, jeg må svare han her». Fordi, for jeg blir liksom angrevet personlig trua her. Så hender det jo ofte at jeg sier et eller annet tilbake. For jeg, altså, jeg vet jo at det er et spill, men ja. bare for løye så lever jeg meg in i karakteren. Og så tag jeg å på en måte fornærme denne personen tilbake da. Spesielt hvis jeg sagt noe om mor min, så må jeg jo si, nei, mor og de, jeg. <laughs> så det gir jo spillet liksom en extra dimensjon da, sånn rollespel, om du kan kalle det. Sånn, ja, for du kanske ikke komme her og si ting om familien min, og tror du er noe. Nei, da skal nei, nei, nei. jeg skyde deg. Da skal jeg ta dig da skal jeg skyde deg, og så skal jeg si ting til deg. Oi, oi, oi. <laughs> så det er litt sånn kult da. Litt løye. Nice. Men det er VR-spill, og jeg klarer ikke å i lange perioder, for da jeg blir jeg jo litt sånn ør og litt sånn tung i hovedet. Uh, men det skjer jo med alle som spiller VR. Ja. ja. Men då tror jeg at det har kanske mer å si. Wow. Men da er jeg jo litt tenkert her, dog. Ja, altså, det er jo det jeg tenkte her om dagen, det er jo, det, det er jo koronatid, sant? Og det er jo i tid. Altså, alle er jo oppfordret til å jobber hjemme, mm. og har minst mulig kontakt med andre folk. Eh, og det på en måte, for meg så var det, det har alltid vært hverdagen min, å <laughs> <Og> ikke <laughs> sosialisere så mye. <laughs> det er visst en satsjøkjold, dette. <laughs> ja, det er litt rart, da. Eh, og jeg synes jo synd på folk som er veldig sosiale, og liksom, liksom trenger den energien fra å møte andre, da. Mm. Eh, men for meg så er det litt sånn, ja, ja, ok da, da spiller jeg i kveld, og det er ikke så mye nytt, da. Uh, så faktisk, det, jeg synes det er, jo, det, er jo, det er jo, jeg synes det er veldig synd for folk som savner og på en måte føler seg avkuttet fra samfunnet, mm. ved å liksom, en måte begrense, begrense sine sosiale kretser. Men, men jeg har aldri liksom vært den typen som må gå ut og treffe folk i, i liksom hytt men du kjenner litt på den nå etter to uker innom, Ja, ja, altså, ja, ja. Jeg, jeg, jeg skulle jo på en måte innimellom så har jeg jo lyst gå ut og finne på ting, og da det ikke et valg lenger. Så det er jo dumt. Men jeg tror ikke jeg ligger påverket som andre, rett slett, som er mer ekstroverte og som skal, skal liksom sitte på kafé og jabbe og... Du er skarpt for denne krisen, da. Ja, ja, det er litt rart. Men jeg, jeg klarer meg greit. Ja, det er bra å høre. Plusst så, jeg, jeg, altså, min hverdag er Jeg lever i min egen husholdning, altså det er bare meg. Jeg har meg selv å forholde meg til, og det er jo nok det, for å si det, Men for folk som skal jobba og leve i et hjem med unger og med kona og med hund og katt og gullfisk og sjunglere alt dette, det, det tror jeg er en utfordring ja. så, så jeg, vi synes ikke folk som må liksom plutselig ifra å ha to verner to sfærer som de liksom klarer å holde litt sånn separat, sånn ja, jobb, jobb, jobb, kommer igjen familie men nå er det alt bare en suppe jeg tror ikke det er lett, altså. Ja, ah, det har faktisk blitt lite tid til spilling, for vi vil gjerne undervise ungene på dagtid. Og så man jeg ikke prøve å gjøre jobben min på kveldstid. Ja. Altså, det, det er... Det er ja. Ja, noen sier de får mer tid, men det forstår jeg ikke helt. Ja. Jeg Nei, føler jeg nok jeg synes, jeg mindre tid nå, altså. Ja. Uh, men det er... Innimellom så får du jo spilt med meg, og det synes jeg er veldig kjekt. Ja, ah, det er det jeg Mm. Det hender jo at tänkte tenkte, ja, nå må jeg gjøre sånn og sånt på jobb Men jeg kan ikke gjøre sånn hver kveld i lengden Nei, Nej, nei, nei og det er deilig å bare, nei, drit det, nå spiller vi Ja uh, Og det er, det er vet, å av på et vis og logge av virkeligheten en time, det er deilig, det Ja, logge av og logge på Ja, ja virkelig Ja uh, yeah. Det er jo sånn alt oppslukende uh, altså, du du jag vet inte hur mycket du vill fortälla om jobben din, men du hade ju en sån sfär eh, eh presentation eh, ja. eh som sikkert eh som en del eh uppmärksamhet. Ja. Ja, då spelade med kvällen för och det gör underverker. Ja, ja, vad ja. där <laughs> så mycket mer du kan göra kvällen före egentligen? Nej, nej. Och då var det därilikt att bara få tänka på något helt annat Ja. Men så bra. Så uh, verdenshelseorganisasjonene anbefaler jo folk gamer. Er det... Står det på nettet? Ja. Ah, ja. Uh, treningsspill da. Ja. Men uh, i tillegg til online dans- og treningsfilmer så er det spesifikt nevnt uh, fysiske spill. Uh, som... Uh... De nevner så. jo ikke navn da, men det vil jo være Wii Fit eller Ring Fit. Ja, og ja. sånn ja, Just Dance og, og litt ja. sånn kjekke ting. Men Ring Fit er jo utsalkt i alle verdens kroker. Ja, jeg har det. Det har vært vanskelig å få tag i. Ja, det blir ikke lettere med Corona kan du si. Nei, nei. Jeg kommer på et nytt spill jeg har spilt nå. Nei, jeg gjør det ikke. Det, altså, det viser jo litt hvor mye tid jeg sitter med, når jeg bare liksom, ramser og spiller et spill. Men dette for så vitt. Ikke et spelspill. Dette er byggespill. Dette er uh, Nintendo Labo uh, vehicle kit. Oi, har du bygd uh, bilen din? Jeg har bygd uh, et ratt og en pedal. Ja. Uh, og uh, du har jo tidligere... Hva set var det du kjøpte, uh, Jokka? Vi har blaster og VR-set. Ja. Det funker uh, drivbra, altså. Ja, altså det, det som er løye er at det, det funker, selv om det er så enkelt at du må ha papp og strikk og refleks-teip, ja, ja. så funker det jo. Og det er imponerende at, at uh, ting bare uh, tilsyneladende er liksom så enkelt, men alle knappene og alle spakene og alle, alt har en funksjon. Ja, det er helt det ingeniørkunst, altså. Hmm. Noen av strikkene uh, var røy. Ja. Og så skikket jeg opp i boxen, og der lag det ekstra strikker, og da var det bare en liten demontering på med nye strikker, og så funker den som før. ja. Så bra. Ja, for, de, for du, du skjønner litt liksom hvordan dette er bygd da, ved å liksom, ved å montere den og demontere den, Så ser du liksom, ja, den strikken går der, og den gjør sånn, og jeg tror den delen poenget er jo, denne skaper gleden, eller denne oppfinnsomheden da, at den skal inspirera unge og gamle. Ja, må det kanskje en viss alder, for det, det var det gamle husene som gjorde byggingen. Eh, va? Han var ju geyda. Nej, det är ja. Det är arke sån där någon sepper än det är 90-talet til Nintendo 8, vet. Ja, stämmer. Du bara levor på hur får du detta? Det, det trolldem. Eh. <laughs> uh, men nu har jag i alla fall byggt uh, bilen och så har jag så gämnstår ju uh, ubåten och men på en måte, selve spillet er jo på en måte, det er ikke liksom, det, det, det er helt greit. Men jeg tror det er liksom, det er noe med den byggegleden da, å sitte der og, og skape noe. Jeg tror det er der eh, jeg finner gleden, og det, det er der jeg finner liksom eh, verdien, om du kan si det sånn. Altså, spillene er jo ganske korte, og ja. jeg trodde kanskje at denne garage-greiene skulle bli sånn at det var veldig mange som lagde kule spill. Ja. Og delte, men det vet jeg ikke helt om det er mulig, eller hvordan du skal gjøre. Nei, jeg har ikke funnet noe ut av det. Folk bare ikke har klart God, Men Nintendo gjør jo ut sånne nye spill da, til VR headsetet med jevne mellomrom. Ja, det. Eller ujevne mellomrom, ja. Av det det dukker det opp et nytt spill, Ja. Ja, stemmer. De hadde en oppdatering nylikt. Og Mario... Når jeg kom til VR, det har jeg ikke prøvd faktisk. Selda. Ja, stemmer. Ja. Så de, de støtter jo litt da. Ja. Uh, nå, nå skal det jo sies at jeg uh, köpte vehicle-kittet på ekstrem tilbud. Uh, jeg har ikke den betalingsvilligheten til betale full pris, akkurat. Nei, nei. Men, men, uh, <laughs> men når jeg så det for såkalt så å si, i bortpriser måtte jeg jo slå til. Og så köpte jeg jo inte til deg og jo Var den en hundre lapp, 50 kroner. 50 kroner. Bobs? Ja. Ja, det, det er liksom det. Jeg tror en eller fyr må ha klikket der og bare, vi skal ha dette ut, men vi kan ikke ha det lenger. Ok, da. Det med sånne butikker som Ops. Av ja, det så bare tenker de, nei, nå, nå skal dette ut, så dumper de prisene. <laughs> ja, det var skikkelig dumpe i gang. Uh, ja, Nej ok, nå har jeg ikke flere spiller jeg skal fortelle om. Nei, <laughs> og innan trykker vi stopp på ifra det går bra, nå, Gummer då tar med och ta en liten pause, og så ska mig höra lite om nyheter. Eh rättitt det Ja. Supernyheter. Ja, folkens, då ska mig servera er och lite sån supernyheter. Eh, super eh og det har ju skett eh, mycket, mycket rått sedan sist gång. Eh, blant annet som så har Playstation eh, lansert sin Playstation 5 logo, og det er jo ikke overraskende at den ser helt like ut Playstation 4, de bare oppdaterer tallet. Eh, enkelt og så, Ja, enkelt og greit. Den formelen funker, eh, i motsetning til Xbox eller Microsoft, som på en stad de prøver nye tall og, og konsepter, så holder Playstation fast ved både fonden og navnet, og, og mye av speldesignet, altså selve maskindesignet. Kontrollen er jo så å si, bortsett fra disse årene, eller paddene som er bakpå. Men, hva tenker du, Joka? Er det bra at Xbox på en måte stadig eh, på en måte gjenoppfinner seg selv, eller ligger du at Playstation alltid er det samme? Ja, de har jo beholdt nøyaktig samme logoen siden Playstation 3. Ja. Og toen var ikke veldig ulik heller. Ja. Og jeg tror for, for Sony så tror det funker veldig bra. Um, det har ikke noen sånne store problemer. De har vært forholdsvis populære hele veien. Ja. Selv Microsoft gjorde bra med 360-konsolen sin. Sånn. Xbox er nok mer varierende i suksessen sin. Sånn. Ja. Fra konsol til konsol. Og det er nok derfor de også Driver herhjemme, logår og navn og sånt. Ja. Tipper jeg. Nå, nå husker jeg faktisk ikke hva det nye heter. den nye Xboxen? Ja. Ha, jeg er ikke, heller. <laughs> det er litt sånn rart, da. For Scarlett? Vet, jeg... Hæ? Scarlett? Var ikke eh, det kodnavnet? Eh, ja, ja, det var kodnavnet, ja. Men de har ju gitt deg litt... Eh, Series X, er det Series det? X var det, ja. Og det høres ut som en bil, eller noe sånt. Ja. Ja, de jo det har uh, jag gjort. Ja. Men eh uh, bortsett ifrån namnen då väl. Ja. PS5, uh, ja den her PS5 avslöringen om innehållet. Ja, stämmer. Det var ju katastrofalt. Vet du, jag vet faktiskt inte hur uh, kos inmaden ser ut. Uh, kan du berätta mer om det? Jag har inte studerat det väldigt noga. Jag är inte så god på Terraflops. Eh, uh, men han är bitligt svagare på väldigt många punkter än Xboxen. Ja. Eh, uh, och samtidigt så var det en liksom en sånn lucka event. Jag ville fan kasta pengar för att se Reveal när han var Revealer. Hmm. Og Och så blev det gjort gratis sitter på. Ja. Eh, och då så han var väldigt kedlig, typ bara en endlös PowerPoint presentation. Ja, det är ju seriöst gäj. Med massetall. Ja. Det var inte sexigt i hela dat. Ja. Så rakt ur brukar, men jag känner vad det menar. Ja, så folk uh, Og jag tror uh, alltså spelare sånt har Reagerte veldig negativt da. De tok veldig dårlig imot denne presentasjonen. Ja. Og, Både med tanke på styrken og formen på for presentasjonen. Var denne presentasjonen ment altså, for investorer, eh, eller for fansen? Ja, det var liksom ankepunktet. De mentte, han traff ikke noen. Ok. Eh, prøvde å treffe begge og ingen. Ja, hverken ful eller fisk, altså. Eh, så dagen etterpå så leste jeg bare på spølnetsteder at de, de, de slakta presentasjonen. To dager etterpå Så er det masse sånne kjente Spillutviklere greier som uh, Gikk ut i media og sa at uh, Ja, men, vi har lekt med devkittet Og PS5 er amazing ja. <laughs> Det er så bra at det er revolusjonerende <laughs> ja. Vi elsker å jobbe med det Ja <laughs> Så de, ja, det var helt tydelig at de prøvde å redde Et dårlig inntrykk da Litt brannslukking rett og slett Ja, virkelig ja. Uh, Så er det med det, hvordan de ett år kan ta E3 med Storm, og så senere går på en sånn smønn? Ja, det minner meg om, eller det, da kom vi inn på en annen spilnyhet, at Sony uh, igen valgte å ikke være med på E3, men det hadde ingenting å si, for hele E3 er kanselert. Uh, og det er jo på grunn av disse epidemitidene som... Med, er midt oppi, og då skal det jo ikke samle, det skal ikke være store folkesamlinger, og E3, hvis det er noe, så er det en samling av svette folk inni et rum. rom. Så det er jo fornuftig at E3 er kanselert, men det betyr jo også at altså, jeg har jo alltid gledet meg til E3, og alle disse konferansene, og alle disse nyhedene. det er jo rett og slett en hendelse. Uh, det er, eller har vært en hendelse. Ja. Det har vært litt sånn nedadgående kurve de siste årene med at vi visste på forhånd. Ja. Og ja. at det folk som valgte å ikke delta, så uh, det kan også være at dette var spikeren i for, jeg ja. ja. Det er ikke ja. sikkert den står etter korona. Ja, det, det kan stemme, det. Uh, for det har jo, altså, Sony har jo tydeligvis valt å trekke sig eller de tenker liksom, vi gjør kjør vår egen greie, og Nintendo har jo en hatt en scenepresentasjon eh, på en del år, de har bare hatt sine videoer, eh, sånn, Treehouse er det det kalles. Ja, mm. så de er hele etter, de har blitt bygd ned da, Ja. Ja, ok, å få en nyhet her, og en nyhet der, på en eller annen nettside. Du får det litt fortere, nyhetene, men E3 var veldig kjekt, for det var så konsentrert, og det var så mye. Og det var to timer lange pressekonferanser, og det var tre av de på bare noen få dager. Ja. Så jeg likte jo veldig godt E3-formatet. Ja, altså, det var litt spesielt før, um, altså, når de hadde sånne live-presentasjoner, uh, så var det alltid et eller annet. Kan kanskje gale, eller det var de sa et det at <laughs> er gale. Det liksom en skjerm med denne folk som programmerer og spilutvikler som skal liksom prøve å slå en vits. Det gikk jo aldrig. bra. <laughs> uh, så det, det finnes liksom mange gode humoristiske øyeblikk fra tidligere E3, men, men det har jo på en måte stadig blitt mer og mer glattpolert og, og industrialisert, om du kan si det sånn. Ja, Men jeg husker, jeg tror det var fjor at jeg så uh, uh, presentasjonen til åh, uh, oh, hvem var det? Uh, det er sånn indie-utvikler, og det var bare kødd ifra, eller det, det var liksom selve videon, det var liksom en parodi på Nintendos in Treehouse. Ja. Uh, men det var liksom bare blod og vold og kødd og tull fra begynnelsen til slutt, og det synes jeg faktisk var litt løye. Hvem var det? Åh, oh, hva heter de? Uh, jeg kom ikke på det akkurat nå. Uh, men de, de lager en del som liksom de indivitvikler, og de lager spil til alle plattformer. Uh, men uh, jeg kan se om jeg finner det senere, uh, ja. så kan jeg si fra til deg. Men det ble i hvert fall dårlig med pressekonferenser nå. Ja. Det men det du har sett, det er en Nintendo Direktøy? Det har jeg. Uh, og den, har du sett den nå? Nei. Nei. Uh, jeg, jeg, på en måte, så jeg var på YouTube, uh, og så var det bare sånn, er du interessert i spillet? Se Nintendos Direktøy. Jeg bare, jeg visste ikke at den kom. Og så der var ja. Uh, ja. den. Du men... du visste det, ja. Nei, helt tilfellig. Og står Nintendo Direct Mini. Men ja. den, den varte jo en halvtime uansett. Så ja. Uh, jeg synes det var, det var det mye på en måte i kjent Nintendo-stil, så tar de og eh, ompakker og relanserer spel som har kommet ut på Playstation 3 eh, eller Wii U eller Xbox eh, 360 eller, eller tidlige Playstation 4 spel og så det er jo gode spill. Eh, de bare finner liksom en nytt publikum nå blant Nintendo-eier som for eksempel Bioshock Uh, serien. Mm. Jeg er usikker på om det er 1, 2, 3, eller hvor mange liksom, det er i den pakken. Uh, men så er det også Borderlands. Uh, og Borderlands er jo uh, ment for å spille for deres spiller. Uh, og på hjemmekonsolene, eller de store konsolene, så har du kun spilt uh, delt skjerm. Uh, men jeg er usikker på om Switchen takler det der eh spesielt hvis du skal spille flere del delt champ på oss. den lille champ som switchen er eh, ja, ja, ja. det det går sikkert ikke. Eh, men jeg får se det finnes seg en løsning på det. Eh, og så var det XCOM. En serie jeg så vidt har prøvd, men vet har er veldig solid og veldig eh bra då. Både XCOM og BioShock Collection jo, har jo vært gratis på PS Plus. Ja, stemmer. Men hos Nintis skal de sikkert ha fullpris. Ja, og vel så det. Og vel så, ja. vel så um, I den Nintendo Directen så var det også uh, oppdatering om uh, Ring Fit Adventure som skulle få sånn rytm med basert uh, modus. Ja. som var gratis, og det liker jeg at Nintendo støtter spillet sine og gir ut innhold som ikke koster penger, spesielt i disse tidene der folk har litt stram økonomi. Så, så det støtter jeg. det synes jeg er veldig bra. Så er det også nytt nedlastbar innhold til Marvel Ultimate Alliance, til... Ja, det har du jo laget spilt, tror Ultimate Alliance? Jag där runt två gånger. Eh, där och alltså Bloodstained så då, då grindade jag så bara så det jomste i den der målta uh, med the lines altså. uh, ja. Men det är bara litet göj du er så överlevd at du bara hövle över allt som finns. Eh, uh, det är sån eh, det är sån glädje i det. Eh, uh, vet inte varför. Og hvis du husker, jobber deg opp. Ja, som fortjener du liksom å, ja. å, å bare pleie igjennom. Men så var det også nedlagt bare innhold til Smash selvfølgelig, ny karakter. Det var ARMS. Ja, det var ARMS, ja. ja. Og så har du også prøvd å gi ARMS litt sånn mer liv ved i en gratis prøvetid eh, for alle som har Nintendo Online. Åja, oh er det denne helgen? Eh, det kan være denne helgen, faktisk. faktisk når du sier det. Oh, jeg tror ikke det er det. Wow. Ja. Um, så, uh, Panzer Dragoon tror jeg også skulle komme. Uh, som er jo gammelt Dreamcast-spill. Det var Sega Saturn. Ja. Uh, O selvfølgelig så snakket de om nyeste store hitten til Nintendo, som er um, Animal Crossing. Uh, og jeg, jeg tror den har solgt som rakka møk, altså. Kan jeg se noe om Animal Crossing? Ja, ja, ja. Nå du bare fortelle, siden jeg kan ikke særlig mye om Animal Crossing, altså. Ja, for jeg har suglet veldig på det, da. <laughs> ja. Øhm... Um... Og jeg har lest anmeldelses, jeg har sett litt videoer, og, og alle skrøydet opp i skyene. Mm. Men det er en helt sinnssykt merkelige beslutning. Og det er bare, jeg tror det er bare Nintendo som kan forsøke å gjøre noe sånt. Jaha. Holder du deg fast? Ja, jeg holder fast i det som kan holdes fast. Ja, du bør finne noe støt, ikke det, altså. <laughs> um, når, når du startet et game i Animal Crossing, så, så lager du den egen verden, den egen øy. ja. Og ting vokser, og ju grass vokser hvis du ikke rydder opp, og sånt noe. Ja. Men, på en Switch-konsol, så kan du bara en øy. Ja. Okay. Så hvis du er i husstanden som vil spille Animal Crossing, mm. så må du bare spille det ene gamet på den øya. Du, du kan ha forskjellige karakterer, men alle delene samme øy. Ja, hvis du kan ha forskjellige. Jo, du kan ha forskjellige, men alle, det er en som er sånn hovedperson, du. Og den du må spille. Hæ? Og ja, det er jo at du må pokke hele greiene med Animal Crossing, og har sin egen personlige øye og se den vokse. Ja. Og gjør han fin og føler deg litt skyldig når du har glemt å spille. Det er de to uker og uker som vokser alle veier. Ja, altså personalisering, altså den, den er din. Det er det, det hele spillet handler om. Ja. Så tenker du, ok, jeg går til, til Power, jeg punger ut, jeg kjøper ett nytt spill, bare så jeg skal kunne ha to øyer. Nei, ikke da heller. Vi. En switch, en øy. Det er så bizarrt. Det kan kjøpe 15 kopier av spillet, men det nytter ikke. Så det eneste valget du har, det er, det er å kjøpe to switcher. Ja, men samme ja. spill da, samme cartridge kan du bruke. Ok, det kan du gjøre. Ja, det går fint. Så, så den er låst, eller på en måte... Den er helt Det, må, det må jo være en land annen funksjon der. En eller annen sånn låsefunksjon. Den är helt lost. Bom fast. Ja, det är det fort ändå startar med. Ja. Eh, Elobo, Elobo. Jag hittar klippar så har folk där någon som klickar på detta på internet självklart. Vad är det folk? Vad ni kan ni tänke med? Eh, så högt. Hur vanskligt <laughs> kan det vara? Eh, i alla fall folk är i 20 gör de visst altså, det väl. Alltså det kan ju vara snack om lagringskapacitet. Jag vet inte, då kan det ju sälja memorykort så det står rätta. Jeg forstår ikke, altså. Men bare google dette, folkens. Det er ganske rart. Ja. Eh, men eh, allikevel så har du jo, altså folk har jo kjøpt det eh, i bøtter og spann, eh, ja. og altså, du har sikkert spilt med mer enn meg, men den lille tiden jeg har prøvd Animal Crossing, så var prøvde. det... Og du har ikke, nei. Nei, en eh, time på DS. Ja, jeg spilte på DS-en, og så spilte jeg mobilversjonen. Eh, det var litt sånn... Det skjedde ikke så mye, men jeg tror det det som appellen, at det, det er ingenting som er haste. Uh, du, du skal liksom bare gjøre ting i ditt eget tempo, uh, og bare utforske og ha det gøy. Men for meg så var det litt sånn, ja, men det er ingenting som skjer, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Uh, det var ingen mål og mening. Nei, jeg hørte... Eh så jag kan på Youtube så hade samma hållning. Ja. Men han lovade han skulle ge det exakt antal timmar. Han är en topp med digger. <laughs> okej. <Okay. laughs> ja. För tror jag att det är rätt så blir det bara sjukt in i det där som sånn du investerar då. Ja, kanske det. Eh uh... så är det väldigt god på pacing plätt. Ja. Att at låser upp ting i ett passligt tempo då så så der kommer det ting att göra alltså. Ja, okej. Okay. Eh uh... men, men det det ska ju vara väldigt behagligt så jag tror kanske de må godta den biten der. Ja. Den grad. Men er det... Hvordan er multiplayer-funksjonen? den er ganske råden. Råden, ja. Ja, det er lær. De sier altså, du andre spillere kan følge etter hovedfiguren, han som eier den øye og position. Ja. Men de må følge etter han. Og det er veldig begrenset de kan gjøre, da. Ja. De kan fiske og plukke alle blomster og gjøre en del små ting, mens det er ganske mange ting de ikke får lov så det føles jo ja, ganske grenser. hemmende å være... Det er kjekt. Det høres ut som å være Tails i Sonic 2. Ja! Ja. Skjønner. Det er morsomt, Ja, så det... Det, ja. det, er, på, det er ikke flerspel og spil. Det, det er ikke bygd er... sånn. Nei, nei. Nei, det eneste uh, det er jo at det er aspektet med å se andre sine øyer og sånt, men... Ja, ja. Bare for det... liksom å gå rundt og, og se og... Og se hva de har bygd og se på tapeten. Ja. Til... Uh, jeg, jeg har ju sett liksom bilder av folk som har uh, byggt väldigt kjeck igen då med sån du får du kan måla og lägga din egna design og jag har sett Spiderman hem, jag har sett uh, ah, ja. Marvel uh, superhjält hem altså, du du tycker att tegna själv. Ja. du kan göra det enkelt här så jag tror det är väldigt sån kreativt sånsett folk som är glada i interiør og IKEA og liksom ønsker å liksom skabe noe eget og særlig sette sitt preg på det, uh, men jeg tror jeg aldri jeg har vært den typen uh, så, så uh, ja Men du spilte jo dette her en um, Stardew Valley Det gjorde jeg Er ikke det ganske lignende? Uh, vel, der, der faktisk, der var målene så uh, Altså, det var ikke nødvendigvis eh, sånn eh, spesifikke mål som ja, du må eh, pløye 10 kilometer med jord, eller eh, dyrka 100 poteter. Eh, det var liksom bare, du fikk en bondegård, og så skulle du, så kunne du eh, dyrka det du ville, men ja, eh, det var ik liksom, på enge var at du skulle ttjena penger og når du fik tjent pengaer så kun du kjøba eh, kan så i bedreætøj eller bedtrerätskaber eh, for år dyrka andå mer eh, gøsaager så det var ikom allid så sånn en investeringsmighed, der du start det bli en bedre du eh, kallerere bonde. Ja. Ja, så på måte, poenget var jo stadig å dyrke. Det var, det var en pengebid der, som ja. på en måte eh, oppfordret meg til å eh, dyrke ting og, og, og eh, gå ned i en gruve og, og liksom, hakka løs på steiner for å finne diamanter. Mm. Eh, jeg tror insentivet for å jobbe hardt der var å få penger, eh, men samtidig så kunde du snakke med folk i landsbyen for å gå på dates eller hjelpe de med, ja, det går ikke så bra med meg, jeg trenger litt mad neste uke, så hjelper du han da. Ja. Men av det jeg jeg vet ikke, jeg har ikke spett så mye av Iron Crossing, men det virker litt mer sånn diffust sånn uh, i forhold til for jeg tror ikke du har en bondegård i Iron Crossing som du må liksom ta vare på hver dag. Uh, for i, i, i Stardew Valley så var det en gård og du måtte vanne opp plantene du måtte gi dem uh, du måtte så frø uh, og du måtte gi dem gjødsel, og så hadde du selvfølgelig dyr som må skulle gå mat uh, og så, altså det var, det var liksom mange ting, det var som å drive en gård og da måtte du stå opp tidlig og gjøre alle disse viktige funksjonene ja. <laughs> men jeg tror ikke ting er så uh, prekært i Animal Crossing. Da er han tomme nok, da. Ja, ja. Sånn at du kjøler last med bjeller. Bjeller er det, ja. Det er bjeller som er valutaen. Ja. Ja, jeg har hørt han kan være ganske strame og strenge i, i de tidligere spillene, men jeg vet ikke hvordan han er nå. Um, jeg tror han er ganske hæren også, altså. Ja, han har, har... Er det en vaskebjørn, eller? Ja, han er en vaskebjørn. Ja, vaskebjørn, Uh, nei, nyheter vi. Uh? Uh, ja, vi kan hoppe litt videre. Uh, det var sånn rundt... Uh, det var mange som så fram til en veldig spennende uh, spil vår. Uh, men så... Og, og dette var jo før koronaen brød ut. Men uh, så var det tre store spil som skulle komme ut som ble utsatt. Og det var blant annet Final Fantasy uh, som skulle komme ut i mars. Ja, ja. He, nå blitt, eh han har nog blivit dytta ut till 10 april Og det är ju inte så länge typ. Eh eh jag visst fortsatt så syns jag du ska gira en kväll. Jo, okej. Det Ede, var gøy. Ede, ble litt, uh, jeg, the, the, the, litt eh jag blev faktiskt lite kan det säga den kampfunktionen kan vara lite mycket eh varför för mig uh, men jeg tror hvis du kommer in i det, så kan det være veldig givende kampsystem. Men for, for meg som gjorde det for første gang, og, for, og det minner heller ikke så mye om uh, denne originalversjonen på Playstation, for her må du liksom jonglere uh, kamp i sandtid, og kamp som er turbasert. Åja, uh... oh har det lånt av Final Fantasy... Jeg var X eller X2 og sånt at de begynte med det. Ja, jeg tror det kan stemme. Nå har jeg ikke det heller. Men du har liksom, du, du, du, du, du har jo en knapp for å slå, og en for å dodge og parere, sant? og det minner jo om sånn eh, vanlige eh, slåssespel som eh, Assassin's Creed. Eh, men samtidig så har du en sånn meter som fyller seg opp, og da kan du på en måte eh, kaste magi, och det er en sånn sån større angreb da. Mm. så da, da, da, da, da slet jeg litt liksom mellom å parere og angripe men så fulgte meterne seg opp, og så må å oh, shit, jeg må kaste noen magi på han og så må det være en spesifikk type magi som treffer han på et svart punkt eller treffer en svaghet i den fienden og Altså, når jeg slåss mot uh, vanlige fiender, så gikk det jo greit. Altså, jeg, en, en, enten jeg kastet magi eller hakket løs på han. Men når kom bossen, så var det sånn, åh, oh, shit, dette var mye bra en gang. Og han angrivede meg, og jeg gikk sånn, så jeg kastet magi nå, og så kommer en rakett om meg, og jeg bare, aah! Ha, ha jeg må teste den, altså. ja, tror du skal teste det. Så neste episode skal vi høre hva du, du syns om det. Ja. Uh, kan spille, hva andre var det som ble ut så, tror jeg? Uh, Avengers, uh, som uh, har jo også... Uh, det skulle egentlig komme i maj, men nå er utsatt til september. Eh, og den har jo på en måte ridd litt på den populariteten til Avengers-filmen nå. Mm. Eh, men nå eksisterer dette spillet ut for eh, på det måte filmuniverset. Det er sin egen greie. Ja. Eh, og de karakterene er ikke basert på filmene, men jeg tror de hentet en del inspirasjon derfor. Stemmene skal liksom ligne, og noen av kostymene skal ligne, men av det jeg har sett, så virker spillet, ja, lovende. Jeg tror kanskje det er en 7 eller 8 av ti spill. Og som tegneseriefan, så er jeg jo glad i den sjangeren uansett. Ja. Så jeg håper jo at med den utsettelsen, så blir det et bra spill til slutt. Åh, oh, jeg har jo spilt et par timer med Lego Marvel. Ja, stemme. Du har jo gitt ut en uh, YouTube-video til meg. Ja. Uh, ja, det er ganske løy det også, altså. Ja. Uh, som Marvel-universet, det, det, altså, det potensiale er vel endelig, større. Ja, det er ett väldigt rikt univers, og jeg tror det er mange som det går an å benytte seg av. Uh, Absolutt. Uh, og, og sist, men ikke minst, det spelet som mange har gledet seg til, og som mange blir skuffet når det ikke kommer ut, Cyberpunk. Eh uh, originalt var april, nu er det augusti och september. Er lenge, men alltså, det är altså. Det, det, det störs inte om hel den nog blir utsatt då för i uh, ja, corona då. Ja. Eh uh, corona. Corona uh, jeg Nei, jeg vet inte eller det på corona. Uh, alltså alltså jag ser jag ser för mig att att allt det mycket av, av samhällen som stoppar opp nu på grund av corona, alltså inte bara uh, folk inte får gå ut på jobb, men alltså Programmerare kan ju jobba hemifrån. Ja, men produktionen kan ju också stoppa upp eh när du trycker på spel och og distribution og allt det där. Mm. Eh, så så om om Cyberpunk blir utsatt ännu längre, det får vi se på. Eh, men är det är det lanseringsköp för dig också? Ja. Ja, det er det. Ja, ja. Ja. Jag måste bara bli färdig med The Witcher för det ända. Ja, målet är att att Witcher og så hoppa in i uh, Cyberpunk. Ja, definitivt. Ja. Eh, ja. uh, flott. Uh, ehm, tror inte jag har flere spel som är blitt utsatta. Eh, uh, men Nej, nej, det det det, det finns säkert fler spel, men jag har fler nyheter. Ja. Eh, uh, plattant eh uh, uh, Doom har kommit ut og Half-Life Alyx har kommet ut. Er det VR-spill, da? Det er Half-Life VR-spill som er, øh, er det, jeg tror det er enten så skjer det rett før toen, eller så skjer det parallelt med toen. Men det er i hvert fall ikke trien. <laughs> Nei. Nei øh, den, fortsetter ikke, den fortsetter ikke der toen slutter. Men må det må du skaffe deg som har VR? Øh, ja, problemet er at dette er kun for PC forholdetvis. Ah, det er ikke for Playstation 1. det er ikke for Playstation 1. Og, og de... de uh, uh, Valve, de har jo også sitt eget uh, VR-set. VR-briller. Uh, jeg husker ikke hva den heter, men jeg ser liksom, når jeg ser på spillet, og måten du spiller på, så stemmer det. Det er som spillet er lagt for uh, det systemet. Og det ja. skjønner jeg jo. Uh, for... Det, det, det jeg synes ser veldig imponerende ut med Alex da, er jo at alt kan tas på, og alt kan på en måte røres. Eh, og det gir jo spill en ekstra dimensjon. Ja. Eh, og spesielt den der, altså Valve sitt VR, sine VR kontrollere, den registrerer hver eneste fing. Eh, så om du vill holde pistolen med liksom tommelen og pegefingen, så går det. Eh, og jeg tror det er liksom en, en det gir det en ekstra virkelighetsfølelse, da. Og ikke bare liksom, en, at hånden er en, en, en vårt, liksom, som tar på alt. Ja. Men at hver finger har sin egen funktion Man er, sånn eh, er det ikke sannsynlig dyrt med sånn Jo, det det jo. Så det er ikke så alle man sier. Men for folk som har råd til det, og som har råd til en PC-ring som, PC som klarer å kjøre dette spillet, da, så tror jeg har Alex er liksom de sier at dette er det neste steget i VR og VR-spill. Dette er liksom det ypperste du finner akkurat nå. Ja. Ja. Uh, men så i den andre så har du jo uh, Doom uh, Doom Eternal heter det. Ja, det er akkurat kommet til det. Uh, ja, og det har også fått väldigt god kritikk. Folk sier det, syns det er synsykt gøy. Og multiplayer funksjonen skal også være veldig gøy. Det er traditionell sånn tradisjonell alle skydballe. Uh, du egenspiller handler Doom Guy Slayer Mm. Og så er det de to andre spiller dæmoner uh, Og så er det liksom väldigt bra balansert da, Mellom det å være dæmon og det å være hans leier uh, Men, men uh, Jeg husker når jeg spilte Doom kan var det, 2016 det kom ut uh, ja. det, det, det spillet er På en måte, Det er Red Bull på på ha högoktan alltså det det er så det det är väl sån intensivt så er det det rockig musik. Eh, du föler dig liksom som den bad assen rätteslett när du spelar det. Eh, det. det det liksom ingen annan spel som har gett mig den samma følelsen. Eh bortsett från någon öjeblick i i uh, Apex da. men där dör jag ju liksom många gånger som jag drep folk. Yeah. Minst. Det er jo ikke værst, det er jo ikke værst. Nei, nei, nei, nei, det er faktisk jeg liker nå, det under det liksom. Altså, jeg blir oftere ownet enn jeg own andre, men i Doom så kan du own dæmoner så sinnssykt! Og den følelsen er ganske sånn bra når du får til en god, kan du si, kamp. Yeah. Mm. Oh, jeg, uh, der vel, altså. Ja! Åh, hei! Det er mange svel, altså så jeg kan anbefale både Doom og Doom eller nå har jeg ikke i Doom Eternal, men jeg vil anta at du hadde likt begge dine spillere, Jokka. Ja, Doom er jo svinbillig. Det var jeg gå an når jeg prøver. Ja. Uh, uh, er det noen mer nyheter vi må dekke opp? Jeg har to nyheter. <laughs> ja, kjell med meg. Den ene er at Atari skal ha hoteller i i uh, i USA. Jeg vet ikke helt hva de har tenkt. Nei. Eh, men det, jeg, tror, jeg tror ikke det er Atari som bygger ett hotell for grunnen av. De har bare inngått et samarbeid med en viss hotellskjede, eh, så at det, noen av hotellene får denne svære Atari-logoen ut på, eh, og så skal du liksom, mye av eh, innmaden i hotellet da, skal kunne bli om til en retrospillopplevelse for folk som ønsker det. Ja. Altså, Atari-spill og konsoler inne på rommet, og i baren, og sikkert mye av sånn deg-designet skal liksom ha denne retrofillingen. Det er jo interessant, da, men det er liksom, hvem skal, hvem skal sjekke inn der? Jeg, altså, jeg hadde gjort det, men det finns ikke mange nok av meg til å å uh räd et gör ett sånt hotell? Nej. Nej, det är akadde. Ja. Så så jeg vet inte om detta kommer gå att dynas eller eller eh altså en, en du har jo sån en vad kallar du det en en kärnfamilj Jucca. Eh, du och checka in där med korn och barn och hela pakka? Ja. Ja, jag ja, de, det, var grejt. Ja, ja, en, en, skulle... en gang En gång, två men det er ikke sånn, når du ser listen over hoteller i en by, så tenker du, ja, ja, ja, ja, altså, businessmennesker, de sjekker på Atari hotell og spiller. Nei, gud, han vet det, er nødt, altså. <laughs> det var liksom den bizarre nyheten. Og Atari må jo ha penger til dette. Og Atari er ikke de første største aktørene jeg tenker på i spilindustrien i dag. Nei, nei, egentlig ikke. Mhm. Nei, jeg kan sjekke hvordan det kommer til å gå. Nei, nei. Eh, hvis det kommer et Atari-hotell, hvis jeg kommer til besøk en så har jeg lyst å sjekke det ut. Klart det. Eh, men bare som en sånn kuriositet, jeg vet ikke om jeg har lyst til å bo der hele åpå, eller? Nei. Nei, nei. Ja. Eh, og jeg har faktisk, og nå, nå kommer det eh, en nyhet som jeg glemte i ferden, og det er jo at GameStop skal stenge 300 butikker over hele verden. Eller var det jo i USA. De stengte, de stengte i hvert fall 300 butikker i 2019, og nå skal de stenge 300 til permanent. Ja, det er ganske sykt. Det, det sier jo noe om industrien, hvordan den har forandret seg. Ja, virkelig. Ja. Og det, jeg synes det er veldig synd på for alle de som jobber i disse butikkene, for de mister jo jobben sin. Ja, men, altså, industrien forandrer seg. Salget av, kan du si, fysiske spil har gått ned, og, og når du kan få spilet billigere, eller eh, til samme pris, eh, liksom på nærmeste koop, eh, så er det liksom... Ja, hvorfor skal du gå til GameStop? Ja og nei. Brukthuller er god på GameStop. Ja, og de følger også veldig mye med på prisingen, når de setter de ned, for eksempel. Det de tror ikke de har opp på oppsen. Nei. Da en sånn, han er en lokale kjøpmann som har funnet han skal Man det. Mens når spillet havner på tilbud på PS Store og sånt, så går de ofte ned fysiske priser også på GameStop. Ja. Og digitalt, det er ikke når jeg. Når ser på Nintendo e-shop, så er det jo dyrere å kjøpe et spill <laughs> Ja, Nintendo er veldig spesielle. Det er på en kjekk, Animal Crossing. 599 kroner. Åh, oh, oi. Oh, Jep. Uh, Nei, det er hårreisende, egentlig. Ja, så, så det var greit å ha dem som uh, konkurransepartner til Nintendo e-shop. Ikke annet. Ja, og, og jeg, jeg synes jo Gamestop liksom har vært en sånn kan du si butikken med det rare i hvor du kan kjøpe liksom mye annet der. Ja. Uh, kalender, og sånn fysiske spilekort og tøybamser og plakater det var liksom den siste butikken der det kun handlet om spill men når de stenger da så hvor er nørdesentrum om du kan kalle det det ja, det var kjekt å ha en plass å sjekke fysisk sånn, så. ja og, og selv om på en måte, alle gamestopper var jo det samme, det er ikke sånn personlig så den, sånn, eh, i motsetning til andre, andre sånn spilbutikker, spilbuler som fantes før. Eh, så var det jo på en måte, GameStop var jo et konsern, og designet var jo det samme, men eh, det var liksom noe fysisk, det var noe kjent med det. Ja. Eh, så, så, men altså det, det jeg leste da på nettet var jo at før jeg vet ikke om det fortsatt gjelder, men de hadde tenkt å relanseres GameStop som en mer hobbybutikk der folk kunne gå inn og eh, liksom teste spil så mange spil de ville og, og liksom samles og, og spille sånn kortspil og, og brettspil og at det skulle bli, bli mer en sånn samlingspunkt er det är sånn som outland köre. Ja, sån som outland rätt att säga. Ja, det är ju uh, helt kan hjält. Men om hur hur det blir igen och som de har stängt 300 butiker, det vet jag inte. Jag vet bara det var en plan de hade for å på mode och på mode revitalisera sig själv eh uh, kanske få in flere folk än än det var tidligere. Ja. Ja. Um, så får vi se hvor mange uh, GameStop det finns i Norge da, eller om de også blir stengt. Uh, og jeg har en siste nyhet, uh, og denne hørte du sikkert om, Jukka. Uh, det var Warcraft 3 fra Desen. Ja, det er veldig ulykt Blizzard. <laughs> ja. Dette bash... det her kom som lyn fra Klare Himmelen. Altså. <laughs> de basher så synsynlig på leggen der. Ja. Øhm. Uh... Men, men, altså, hva hørte du da? Nej jeg bare hørte massiv slagt. Ja. At uh, remaken var omtrent dårligere enn originalen. Ja. Det hadde gjort svært lite. Det var til og med funktioner, som var blitt utlatt. Ja. Eller, som de ikke hadde lagt til, som de gjerne burde ha lagt til. Ja. Og dårlig performance, og det var ingenting positivt, egentlig. Ja. Ja, det, det, og det er jo mange som har förhandsbeställt uh, Warcraft 3 uh, remastered tror jag det. Heter. Reforged. Uh, du kan ju att tro annat där. Eh ja, jag har spelat det mycket när först kom ut eller ja på uh, men ehm eh alltså jag med på detta och och jag liksom såg liksom koste Men mange av de tingena som de lovade då och när utveckling det är ju inte med Uh, og når du sier at spilet bare liksom uh, bommer på så mange helt fundamentale ting, så skjønner jeg ju at uh, fansen er skuffet og sinte. Ja. Uh, og mange vil jo ha pengene tilbake. Uh, men det jeg ikke skjønner er ju at uh, eller jeg skjønner jo, men det spilet har ju så å si null i Uh, metakritikk, det er det dette? Ja. Og det er ikke et som fortjener null. Nei, det er uh, ikke noe lenger, 5, det er 59. Ok, ok da. Men folk har uh, reviewbombet det. Ja, de har jo det, og det er jo en sånn, en taktik som anmeldere eller som fans gjør da, er at de bare gir han null, sånn at det blir det verste spelet som noensinne er lagt, skulle en tro. Ja. Uh, og jeg, jeg tror ikke det er det, er det verste spelet, men det er folk er bare så sitte og sure att reaktionen er en sån en sån åh jag är katare ja det det, det er liksom och gamere kan ju vara lite sån eh uh, kan orig glida det de reagerar fort ja ja, ja så då det, det gör med den gamle gamern det också har det kör eh det har jag själv fattar mig jag i alla fall funderade med, ja, med gamla savefiler eller någonting Oh, ja. Uh, ja, for uh, hvis, de, hvis de prøver liksom å selge et spil her som det høres ut som er jo rett og slett uh, ubrukelig, eller liksom ikke spillerlig på et vis, uh, som ødelegger til med det gamle spilet, så skjønner jeg jo at folk er sure. Uh, men, men jeg vet ikke om Blizzard skal liksom... For Blizzard har gått på noen bomårter, i det siste. Selv om de hovede masse penger på denne World of Warcraft-toget da, så, så gikk jo ikke World of Warcraft, War, Warcraft 3-lanseringen så bra. Så var det også, det var snakk om en Diablo-nyhet, og så var det bare en sånn mobil versjon. Så folk var veldig sure og skuffet da. Men så har de også gitt ut... Ga, jeg tror de ga ut en sånn... CG-trailer av Diablo 4. Ja. ja. Så, så veldig mye sånn... Frem og tilbake med Blizzard de siste... Har du inget att säga Kari? Ja, men de kommer ju att fixa Warcraft 3, tror du inte? Ja, jag tror till slut så kommer ju de fixa det. Men jag tror skadan är på mode shed allredan att att uh, omdömet till Blizzard har blivit så hårt rammat. Uh, så får man se om de bara tillgittar fansen då. Ja. ja. men de, altså, de jeg tror inte Blizzard sliter ekonomiskt i i Geno Grin, de har alltid, alltid gjort det De har jo alltid gjort det uh, Spørs om de uh, På en Har fansen med seg eller mot seg nå uh, Det vet jeg ikke Jeg, jeg, jeg, jeg, spiller, jeg spiller jo ikke uh, Blizzard-spill lenger uh, Men det er jo ingenting med kvaliteten til spill Jeg bare er ikke på uh, Disse uh, Warcraft eller Starcraft Eller alt dette uh, de holder på med Nei, skulle gjerne, jeg har aldri spilt Warcraft 3 skikkelig, så jeg skulle gjerne gjort det hvis de fikste remake'en. Ja, uh, det kan jo være, altså hadde du vært villige til å spilt originalen? Ja. Nei, ja, for, uh, for det, det kan jo være originalen blir gratis når den... Uh, re... Hva det du gjorde gratis da? Var det StarCraft 1? Ja, vet du vet. StarCraft uh, 1 ble gratis, og så kom remasteren ut samtidig. Ja, for de remasterer StarCraft også. Ja, det stemmer. Men Warcraft 3 ble ikke gratis. Ikke enda. Men det kan være når de liksom prøver å appellere til igen igjen og prøver å gi dem en unnskyldning så sier de, ja, her er 3-en gratis og vær så snill, her prøv Reforged igen som vi fikser. Kan du runde single player-kampagnen i, i multiplayer? Eh... Jeg tror ikke det. Men det kan jo være at det finnes en mod nå. Uh, men du kunne ikke det originalt. Nej Nei, og jeg glemte ikke om jeg sa dette høyt, eller jeg vil, men jeg sa jeg at Command Conquer skal få en brymester? <laughs> Stemme, nei. Du har ikke sagt det, men jeg så det, uh, faktisk. Uh, og det er jo nei, litt noe sånn. Jeg kan jo bli litt løye hvis du de klarer det. Du, <laughs> jeg, jeg spilte aldri Command Conquer i, uh, når vi først var ude. Jeg spilte Red Alert. ja. Ikke det originale Command Conquer noe særlig. Men Red Lord spilte jeg litt. Var det gøy? Ja, det var kjempegøy. Ja. Jeg følte liksom enten som spilte du Command Conquer-serien, eller som spilte du War uh, Warcraft-serien. Ja. Det var liksom to baser. Uh, jeg, jeg husker alltid det der. Det var liksom en spesiell setting med disse... Den kalde krigen, eller... Var det? Det var kalde krigen. Det ja, det, det, det var russerne liksom. Uh, det kommer i juni, «Girl yeah. Ja Conquer». Uh, ja, så kanskje vi skal kikke på det når juni kommer, når sommeren kommer. Ja, det tror jeg vi må, altså. Det er lenge siden vi uh, RTS-er. Men, men nå, nå må jo du ha en maskin å spille det på, Jokka. Ja, det var jeg. Ja, men den der uh, flyttbare maskinen din, hvordan går det med den? Hva var en flyttbar? du en sånn flytt... Ikke en uh, bærebar-maskin, ja, ja. men... Ja, jeg er i <laughs> okay. Han er gammel nå da. Ok, ja. Dette var i 2010, men ja, det var mye trøbbel med han. Ok, jeg husker, ja. det er en monster. Det var beast, men det var noe ja. gammel med han. Ok, ofte. Ja. Stekker. Du måtte avlive han, vet du Han ble avlivet. Hahaha! <laughs> <laughs> ja. Eh, ja. uh, flott. Jeg har ikke mer nyheter, ok? Oi, det ser Ja. Flatt, då kan du runda av den biden. Cool. Cool. ialt segment om The Witcher på Netflix på Netflix. Ja. Ja, ja det TV-serien vi ska prata om. <laughs> uh, jeg tror det ro att det passar väldigt bra dig, Jocke, för du var så sindsyg inne The Witcher når serien kom ut. Ja, väldigt. Ja. Uh, så så kände du liksom en sån sånn synergieeffekt, kan du säga, si, av att spela det och se det samtidigt? Ja, ja, jag spelade det. Jag såg det. Eh, i läste det? Ja. Eh, två olika Den ena fina boken ni ficka dig. Han det var ett chunderunivers. Ja. Och novellerna av Andrei Sapkowski. Ja. Eh, det var jättekul. Eh, kort uppsummat så är jag väl väldigt förnöjd med. Vad du tycker det är värd serien ifrån Netflix? Ja. Eh. Uh, vi ska man eller ska vi ge den sån Ternikast eller tall eller karakter til slutt. Ja, men kan gjøre det til slut? Ja. Kan vi bli begynne med oppturer? Det er jo gøy. Ja, oppturer er alltid bra. Underholdningsverdi er jo det viktigste. Ja. Og jeg, nok, jeg var veldig innforstått med at tv-seriefomater er et annet format enn bøkene. Som et annet format enn filmene. Og spille. Nei, en spølende, mener jeg. Ja. Uh, så jeg forventer ikke at alt skal være identisk. Mhm. Uh, og i historien kjenner jeg jo igjen veldig mange av dem fra den første novellesamlingen. Ja. Uh, noen av dem også i den andre novellesamlingen. Uh, de holder seg for, i, forholds i stor grad serien. Så tar de seg noen kunstneriske friheter for å oversette det til, til tv-serieformat. ja. Men jeg synes det funker, for det de karakterene oppfører seg sånn som de skal. Ja. Verdenen kjennes ut sånn som man skal kjennes ut mm. langt på vei. Så jeg, jeg synes de gjør en veldig god jobb. Ja, det Henry Cavill, jeg vet ikke, han, han må jo være Witcher-nerd. <laughs> ja, han er det. Han driver bra. Jeg, jeg synes de fant den perfekte personen til å spille et eller Geralt, eller Geralt? Eller hvordan uttaler du det? Geralt. Geralt, ja. Uh, jo, altså han, uh, Henry Cavill, han en nørd egentlig. Han ser jo ut som uh, Superman. Han er jo Superman. Men han en nørd, og han... han uh, jeg tror han har spilt mye Witcher, og spilt spilet World of Warcraft, og... Han kan alt om nørdekulturen, altså. Uh, så jeg tror når de valgte han, så gikk han all in for det, rett og slett. Uh, for jeg føler han har fanget mye av... Nå kjenner jeg bare spiluniverset, jeg kjenner ikke bøgene. Men han eh, fanger mye av den essensen som jeg likte med eh, Geralt i spilet nå. Ja, han, han er Geralt. Ja. Han spiller ikke Geralt. Han er han, rett og Han er Geralt. Han er Geralt. Det, det eneste jeg savner, det kanskje er litt sånn det der men det kommer kanskje senere. Uh han såg på må lite yngre ut än det han är i Witcher. Jag har kun spelat Witcher 3 då. Ja. Men jag jag känner Geralt som är lite hans lite person eller en en vuxen man eh han uh, Henry Cavill är på mode är lite yngre. Uh. Okay. Men, men oppførselen og humoren og stemmeleie og, og kostymene var veldig bra, synes jeg. Veldig gjennomført. Uh, og, og spesielt når han gikk inn i sånn Witcher-mode. Uh, det synes jeg var kult. Oh, uh, ja, veldig. Åpningsscenen er jo dripa. Ja, der har jeg faktisk, uh, kan du si, uh, en høneplukke. Når han slåss med den tingen i sumpen. Uh, ja. For det, når jeg så det, så var det sånn, wow, det blir kult. Men jeg følte det aldrig helt, uh, på en måte, ble det samme. Uh, som jeg så aldri den type monster igjen. Uh, I serien? I serien, ja. Uh, for du hadde liksom den episoden, det var... Det var en monster i... i han holdt han mot en som sånn monster i, i et slott, eller noe sånt. Ja. Men dette var liksom... Det vi så i bunsen var en sånn enderkopp med... Et hus, nesten. Mm. Men det var liksom aldrig den dimensjonen igjen. Alt ble i mindre skala, etter den åpningsscenen. Ja, sånn, ja. Ja. Jo, jo, han finner forskjellige monster. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg, jeg tror... Kikimora, var det det? Ja, stemme. Uh, og jeg tror, jeg tror de åpnet med sånn et stort smell, og det synes jeg de var så kult for det monsteret var på sånn, det kunne vært ifra en uh, kinofilm, altså for, uh, jeg minner meg om uh, edderkoppen i i Rignes Herre ja, uh, Kjellop, kjell ja, sant? Det var liksom den produksjonsverdien, men så på en måte, så ble litt ting litt sånn innskrenket, og så var det liksom uh, veldig bra kamper og sånn, men det, jeg følte ikke det var den samme produksjonsverdien som den første åpningsscenen. Nej men jeg tror det er... Jeg så det noen andre steder også. Um, jeg tipper det har med kostnader å gjøre, ikke? Ja, det må jo ha med kostnader å gjøre. Ja. Og, og tidspress, holdt jeg på å si. Uh, jeg, jeg tror ikke det har der. Ja, ja, selvfølgelig. Uh, det var liksom bare en sånn liten ting jeg la, jeg la merke til. Uh, jo, men og, jeg trodde det skulle være verre det. Ja. I stedet for at jeg ble lei meg for de det ute ble, så var jeg veldig glad de gangene de tog sikkert råd til å lage Ja. Jeg hadde egentlig ikke gjetet at de kunne det. Nei, nei, ikke heller. Uh, for Netflix har jo... Jeg føler de har virkelig investert her i... i... Uh, hele produksjonen. Uh, veldig bra kampkoreografi, synes jeg. Ja, sinnsig bra danslås. Uh, ja. Det var så, på en måte så så brutalt, selv om det var på en måte liksom, en, en dans som han, Geralt og Henry Cavill har sagt, og at det på en måte, det flyter som en dans, men når han spidde en fyr gjennom munnen, liksom, og bare uh, røsket han opp, så bare, ok, det følte jeg. Uh, det, det var liksom Uh, han fikk de jo det til navnet The Butcher of Blåviken Blaviken Ja, jeg tror jeg det er oversatt på norsk ja. uh, Og da følte jeg liksom Ok, ja, jeg skjønner hvorfor han ble kalt det Selv om det var ikke hans feil uh, Nei, og det, det er jo Lodde til Geralt ja. uh, Han er jo en Han er jo avskom I mennesker sine øyne ja. uh, Og de, de ber ikke om tjenesten hans Med mindre de er helt nødt og bare det at han, han fikk skyld for hele Blavikken-greiene. Uh, han prøvde jo bare å redde folk. Ja. Men, men da han som fikk skylden for dette, det er jo mutanten sin feil, alltid sammen. Ja, særk er fyr. Og det, det fikk de fram veldig bra på et kort antal episoder, synes jeg. Han karakterer enn Geralt. Mm. Han er en enstøyng. Han er utstørt, ja. han er hatet. Og det gjør det jo på en måte verre, Eller på en måte, du, du ser liksom han er jo vant til å jobbe alene, eller <laughs> roacher, det er det ikke roach, er det sånn at roach, han er alltid roach, men han får jo sin venner men han har ikke, han kan ikke få venner føler han, fordi eh, det er liksom, enten så skuffer han de, eller så blir han skuffet av de, altså det han, han lever han må liksom leve det der livet for seg selv, selv om det er folk som han, får, han møter jo hun uh, er uh, Jennifer, og oh, han er uh, Dandelion. Uh. Ja, de er jo litt, litt for snille i serien. Ja. Yeah. Uh, det funker jo veldig bra da, med Dandelion som... Jeg uh, er skjøk. han er jo sånn lett lyspunkt i alt det mørket. <gå> uh, men i i, i böckerna så är han passet fräck alltså. Ganska så banistisk. <laughs> ja, jag jag följde i spelet så var han också alltså så var han sånn, uh, en eh uh, uh, lite sånn, uh, luring då. Han är schiklig luring? Är schiklig luring. Ja. Och alltid när det har i havn är tröbbel så är det för han har lågt med konnerten någon. <laughs> De har liksom De har gjort deg litt snillere og litt mer familievennlig I tv-serien, føler jeg Ja, jeg skjønner Samme med Jennifer, hun bitter som bare tusen I bøkene Ja uh, Og hun er ikke tamme, altså, ikke en plass Nei <laughs> uh, Ikke akkurat ham i serien heller da Men nu fremstår også som litt Runder i kantene der enn det Jeg tenkte hun var ja. Men veldig kult kul Å få se backstoryen hennes ja, hvor mye av det er synlig i, uh, i uh, bøgene? Nei, jeg ender bare svitt igjennom... Jeg er litt igjen av bok nummer to enda. Mm. Uh, men jeg har hørt på en podcast som jeg kanskje må gi en liten uh, shout-out til. Uh, som heter Wind's Howling. Ja. En del av Lore Party-nettverket. De diskuterer veldig mye lore ifra... TV-spill. Ja. Uh, har du hørt det? Nei, det, det har jeg ikke. Nei, altså Wins Harling da, de har en episode per Netflix-episode, der de diskuterer det som skjer i serien i forhold til hvordan det behandler i bøkene. Ja. Og jeg tror en del om hun... Uh, Jennifer, ikke står noe i sted. Hmm. Uh, altså noe står, men en del av... Det tåler ha på en måte serieforfatterne fulgt inn når det gjelder hun. Ja, skjønner. Og det er sånn at de klarer veldig bra, altså. Utrolig kult å se og lese om historien hennes. Og da får du jo, jo litt forståelse for henne. Ja, men veldig... Øh... Veldig... Øh... Altså, det skjer jo fæle ting med hun. Øh... Men så ser du litt også hennes, altså du ser hvorfor hun gjør ting som hun gjør, eh, og ikke alltid det fine ting hun gjør heller, eh, men du ser jo hvor hun starter fra, som rett og slett eh, ja, utstøtt fra samfunnet og fra sin familie, på grunn av måten hun ser ut på. Ja. Uh, men hele denne prosessen med å bli en magiker er jo også veldig brutal. Uh, ja, en, ting ikke enige, peanuts, altså. ja, en ting er jo at du endrer utseendet sitt, uh, og det, er kost, det har jo sin pris, men det, også, det å kunne bli magiker, jeg vet ikke hva de kaller det, men det er bare en av ti som, altså de som hun studerte med, de ble om til åler eller fiskere eller noe Men de batterier for ja. trolldomskraften. Ja, og det er prisen å, å drive med magi er jo at det, må, det krever liv, rett og slett. Så alt har sin pris, virker det sånn. Alt har sin pris, og det er jo ofte menneskene sin skyld, denne prisen. Mm. Det er de er lagt det når trollmannsskolen har tatt over eh, tatt over magiene fra alvene. Åh, oh, er det sånn det virker jeg? Ja. Mm, eller magien i naturen, men alven har brukt den litt roligere og til litt andre formål da. Og så er det menneskene som selvfølgelig tapper mer krefter enn det de burde fra naturen. Ja, skjønner jeg. Og de samme med Witcher, det er også det vel en av ti som overlever, heller det er en av hundre, vet jeg vet ja, ja. of the grasses. Det, uh, det håper jeg at vi ser kanske i sesong 2. Ja, har ikke Hos... sett så mye av det. Nei, hvordan en witcher blir til. Uh, vi, ser jo, vi ser jo på en måte hvordan han ble forlatt. Eller var det mor hans? Eller noe det var i hvert fall ikke særlig snilt. Jeg ja, har det så noen senere i Forbundet, men. Ja. Uh, men helt denne prosessen uh, med å bli en witcher, det høres vist veldig brutal og vond. Ja, og det er de, de færreste overleve. Ja. Det skal jo lage en Netflix-animert serie. Ja. Uh, som følger læremesteren til Geralt. Ja. Og hans utvikling. Da kommer ikke bare han etter i farten. Eh... Uh, vi, vi sier noe sånt, er det er det? Eh... Uh... Nei, jeg kommer ikke bare han etter, men... Du <laughs> ja. dukker nok opp. Ja. Eh... Um. Skal vi se Det jeg synes var litt kult Var jo altså Dette universet de hadde skapt At det, det, det finnes Og jeg tror det er jo begrenset Hvor mange episoder var det? 10 eller 8 eller noe sånt Det er jo begrenset med 10 Hvor mye de kan steppe inn Men det virker som det var så mye altså det, det, det, det var liksom Det var så mange Ulike skapninger Uh, sånn feier og feier og drager og spøgelser og monster at av så var jeg ikke sikker på eller jeg ville vite ner, men det var ikke tid til det ja og da må jeg jo kanskje heller bare lese bøgene ja, jeg tror det ja uh, for det er liksom mye for eksempel denne uh, han der den der magikeren som eh, bor i dette usynlige slott eller hva han. Eh, Ja, han er jo en skikkelig løring. Ja, han, han er ikke særlig grei, men liksom, alt det han holdt på med, og hvem han var, det, visst, det vet jeg jo ikke. Men eh, det kommer kanskje senere, eller eh, det, må det må jeg lese om selv. Ja, må du lese om selv. Ja. Altså. Uh, han är ja. Kan heter han den Witcher den hade? Ja, han er en så liksickliges label fast. likte inte tryde på han alltså. Nej. Uh. Uh. det det är ju då han eh uh, han där Geralt säger eh uh, heter han. Strigebor ja han snackar om the lesser evil. Ja. Uh, det är väldigt känt The Witchers si heter det. Hatte. Ja. Evil det. is evil. Evil is evil. Eh. Så så ända i ju serien eh uh, med att han äntligen träffe hur uh, Cerv, heter det Cyril? Cyril. Cyril. Eh och på mode händer i serien har ju byggt opp til at de skal treffe hverandre, fordi det var jo kjebnen. Ja, og kjebnen er en stark kraft i dette universet. Ja. Uh, du du kødde ikke med kjebnen. <laughs> Nei, du kanskje gjør ikke det. <laughs> og det løy jo at var lite det Geralt gjorde for når han brukte den her The Law of Surprise. Ja, stemmer. Så det var akkurat fordi noen andre hadde gjort det i det selskapet, så jeg tror jeg han bare herger litt med det. Så, ja, ja. Gjør meg Surprise. ja, ja. Alltså var det barndag? Ja, hellsike. Ja, <laughs> den så stark i krafter att det dingen så ködde med det. Ja. Men han tror ju på det själv, säger han. Ja, han tror ju på det. Nei. Men det det hjälper ju inte det. Jag vet inte tror jag det. <laughs> ja. Eh, jag jag gillade ju Geralt och jag likte Jennifer, men hur eh uh, uh, uh, hva er det du nå igjen? Siri? Ja, jeg følte hun bare sprang fra sted til sted, og grein, og jeg kjenner hun er et lite barn. Men det er ikke sånn jeg kjenner hun fra Witcher 3. Så det var på en måte litt sånn, for meg så var det sånn en kontrast da. For jeg kjenner jo hun som den sterke krigeren, som på en måte tar over, eller som jobber med, Geralt da, og hun er jo en stor del av trierspillet også. Ja, men springer jeg for litt med her, eller min? Ja, men det er jo ikke del av det du spiller som hun, og hun er jo sterk og ja, ja. kompetent. Men hun er yngre her. Ja, her er hun er jo yngre, så hun, hun vet jo ikke liksom, hva hun er i stand til å gjøre, eh, men hun, hun flykter, altså mye av serien er jo bare hun som flykte og ja, jeg, det ga meg ikke like mye, liksom, som jeg trodde, uh, hun, jeg trodde hun kanskje skulle ha mer, en, en mer, uh, kan det si, en rolle der hun hadde mer å gjøre. Altså, du vet, du vet hvem hun er, Vi? Uh, hun har hoppet nå. Ja. Hun bare springer fra sted til sted, og så altså må andre uh, Ja, det var litt sånn. Det er det jeg håper at Ja. Nei, jeg vet eller av det jeg har lest og hørt på internet. så er det hennes historie i folket mest misfornøyd mag. Ja, skjønner jeg. Han har ikke det samme drive og han skiller seg ganske mye ut ifra bøkene. Så, ja. har så hennes segmenter er jo omdiskuterte da. Skjønner jeg. Men sett i serien er det helt greie. Men det er ikke ja, ja. de mest spennende, de er ikke... Nei, uh, og jeg skjønner jo at, at uh, dette er liksom bare sesong 1, og det kommer flere sesonger, så dette er liksom, dette er starten da. Ja, uh... så det som hun får frem litt er jo, kanskje den store historiefortellingen da, om slag og herrer og, og sånt når hun det vi viser litt i herren, en elf guardian uh, Empire som er på vei oppi fra sør og til den bestemor henne som var forholdsvis mektig ble jo bare trampet ned av denne herren. Ja. Som ja, om vi ikke har lært så veldig mye om Ciri så lærer vi jo litt om den store konflikten da gjennom vi. Ja. Uh, ja, for det er liksom det er en del politikker det, det, det høres jo litt sånn liksom skjele ut men det er liksom et større verden der det er To eller flere parter som kriger Og som uh, På en måte ikke helt greier med hverandre da. Og jeg skjønner hun Den familien til hun uh, Seville, da, de, var, de var ikke de snilleste folk Og de heller Nei, ingen er jo snelle uh, Alle er jo jærlige uh, Så jeg skjønner jo at det, det, det til slutt fører til en krig En veldig brutal kamp eller, det, det, altså Selve byen blir jo uh, Reida Ja uh, men det fører jo til denne siste kampen da, uh, som serien slutte med. Den var jo magiske. Ja, der, der skjedde det mye. Der skjedde uh, det mye, der har de brukt penger. Ja, uh, og, og hun gjenner for å vise jo, eller hur på en måte, slipper løs alt det hun har da. Uh, ja, hun er sinnssykt sterk. Uh, men jeg, jeg vet jo uh, veldig lide om Uh, er det Nelf Guardian uh, ja. eller de, disse, den andre härn som kommer och vad er det de vil med Siri uh, og han der fyren som står i jakt efter u vem är han er med er han föra hjälmen Ja er er med föra och vem är han föra helt säker om man jag förstått at Nelf Guardian Empire är väl lite sånt som romarrike Ja det är dritserver de tänker bara på expandera Ja Uh, altså, alle er velkomne til å bli en del av riket, så lenge de vil gjøre som de. Ja, <laughs> jeg uh, Men hvorfor de bryr seg om Siri, det er jeg ikke helt sikker på, nei. Ja. Og om han har jo tro på kjebnen, det er han uh... Men Snor er jo... Det er jo ikke ett rike, det er jo mange små riker. Ja. Uh, så de er jo ikke samlet i samme grad som Sør, da. Ja. Så selv om de ikke liker sør, så betyr ikke det at de ulike partene i nord liker ikke heller. <laughs> ja. Så, så det er virkelig imperie som banker på døra da, når de kommer. Når jeg glemte ut, vet du bestemor av Desiri? Uh... Ja, jeg husker ikke. Hun var ikke særlig grei altså. Altså, jeg likte at hun var sånn, hun hadde flere sider av seg. Øh... Uh... Jeg likte faktisk hun, altså hun var ikke en særlig grei person, Nei, men hun, hun var flerdimensionert. Ja. For ene øyeblikket så hadde hun sympati for henne, andre øyeblikket så var hun sånn, for en mega liksom. <laughs> jo, men akkurat dette er jo kjennemørket til The Witcher. <laughs> ja. Folk, folk er tridimensionale. Ja, det er bra, det. alle har en sinnssykt jævlig gesida i dette universitet. <laughs> ja. Uh, og, og så går det jo alltid ut over uh, Geralt, snakker, som prøver ja, liksom <laughs> Prøver å gjøre det rette uh, ja. Men uh, han blir jo Låst og banker Og uh, det ene og det andre Fordi han prøver å gjøre det rette uh, Ja, det er brylluppet for eksempel ikke, Det var ikke et bryllupp, det var en fest En bankett Det en bankett, men noen uh, skulle jo fri til høyd etter Ja uh, uh, uh, Så kommer han da pinsfinfyren inn uh, Og så ble det jo stemning ja, da ble det stemning. <laughs> uh, og, ja, og hun, hun bestnemo var jo ikke særlig glad for det, akkurat. Uh, Men, ja. det som var veldig rart i serien, som jeg sleit med å henge med, selv som Witcher-fan, det var i tidslinjen. Ja, det, jeg skulle akkurat si det. Jeg er ikke fan av det, altså. Jeg er det nå. Ja, du er det nå, ja. Men jeg måtte lære meg å se serien på ni måter. måte, da. Og du må lære de karakterene å kjenne, så må du si, ah ja, og der var hur gammal og det var hun ung. Ja. därför må det være fortid, eller nåtid, eller framtid Ja. Det krever litt mer av, av tilskueren, da. Men är det gjort for å utfordre seeren? Eller er det bare gjort for at jeg, jeg ser hvor kul det er, ser om jeg klarer å ha spole frem i tid, og nå liksom, altså... Hva var meningen? Hvorfor gjorde de det sånn? The Witcher starter jo ja. Som noveller publisert i fantasy-ukeblader, eller månedsblader. Ja. Der han en historie fra her og fra der. Ja. Så det kan være de bare vil følge den tradisjonen. Ikke vet jeg. Ja. Det, sk det skaffte litt hovedbry for meg også i starten. Ja. Ja, ja. Jeg er vel redd de kan ha mistet noen seier som kun ser TV-serien. Ja. Uh, og selv om tidslinjen er uklar Ser han liksom ikke Han er ikke så betrygnet som Zelda At du må lage et fantastisk pustespill For å få det å gå opp Nei, nei er Det er en viss uh, logisk rekkefølge Jeg skjønte jo liksom det store bildet Og det, når, når, når jeg hadde sett alt Så skjønte jeg jo kronologin i det ja. Men av og til underveis Så skulle jeg ganske sånn, Hvor er vi nå? Hva tid er vi nå? Når er dette? Ja. For, for Henry Cavill, han er jo stort sett like hele tiden. Men men han er han en witcher. Og <laughs> ja, det er gjerne for ja, det er jo liksom dumt fordi jeg vet ikke hva de dette var. Hvor gammel er de? Er de 50 år? Er det 30 år? Er de 80 år? Sannsynligvis ofte 150 eller 200. <laughs> og, og han der Dandelion, han går jo på en måte litt ut og inn av livet til han og han sa til Geralt sånn, hei, lenge sist, og jeg bare, jeg episode, Hva, hvor lang tid har det gått nå? Ja. Uh, ja. Da hadde det gått en stånd. Ja, det hadde vist gått en stånd. <laughs> Men det er ikke sånn de, altså, Nej jeg vet ikke, altså, visst, hvis det hadde fantes en kronologisk version av The Witcher, der alt bare utspilte seg sånn i tidsriktid, så jeg vet ikke om jeg hadde fått mer udav det da men det finns det ikke. Nei, for det kula nå er jo at uh, det er veldig tematisk sortert. Ja, det er det jo. Det er det. Det som skjer i en episode, jeg synes det hang veldig bra tematisk. Ja! Uh, det er på en måte et budskap, og det handler om noe. Ja. Uh, offer, eller smerte, eller ambitioner eller ja, det er ulike tema da. Ja. Uh, og da må de nok nødvendigvis hoppe i tid for å få det til. Ja. Samtidig så hvis du først har sett en scene i nå er tid uh, En episode Og så skjer det ting som du reagerer litt på Og så ja. får du etterpå for se fortiden ja. Så var det sånn Det er derfor jeg er så grave av sur <laughs> ja. Sånn, nå forstår jeg ja. uh, Så det funker bra Men de kunne jo lagt den i den overskrift. Ja Bare bar en så liten greie jeg hadde gitt meg litt mer 50 år siden Ja, for eksempel Det er på en måte alt jeg trenger for å oh, ja. ja ja, ok da men det, var, det tok jo bare 3-4 episoder. Ja. Og så var jeg inne i den måten å se på. Ja. Uh, ja. Men det var, det var nok det mest kryptiske, synes jeg, med TV-serien. Ja, uh, jeg vet ikke. Altså, de, jeg hørte på Netflix har en podcast der de ser, uh, de, du ser bak kulissene. Og de har intervju med produksjonene, med uh, regissøren og med forfatteren. Uh, og der sa de... Eh, jag tror det är så här ett land de, et de måste göra eller de valde att göra det sån för eh, det som sker med Siri, det sker över ett par dagar. Så får på något sätt Husko få ligga like mycket eh skärmtid eh som de andre så valde de att dela upp hennes historia eh ut över ja. Uh, for på en måte, klimakset er jo uh, at Ciri treffer Geralt, men de, på, altså de, de, de viste, altså hvordan skal du få uh, tiden til Geralt som er 80 år, tiden til Jennifer som er 150 år og tiden til Ciri uh, som er to uker. Alt må liksom matche. Så da må de liksom hakke det opp litt og vise det litt fortid og litt nåtid. Det var deres begrunnelse. Mm. Men nå som Geralt har møtt Ciri og de er sammen så tror jeg det er ikke er nødvendig å hoppe så mye tid lenger, for nå skjer alt i samtid, om du hun kalle det. Ja. Jeg tror det var det de sa i podcasten. Så da skal vi slutte med den hoppingen. Eh, kanskje, vi får se. Eh, det kan jeg. Eh. Ja, for jeg synes ikke... Ja, det var ikke... Jeg synes faktisk det var litt kult, jeg, når jeg ble med det. Ja. Uh, skal vi se... Er det noe annet du vil tilføye? Uh, ja. Uh, Nei, bare at det var sinnssykt kult. Ja. For at jeg må nok se det engang det. Ja, jeg tror kanske det er en serie som inviterer til gjentatt uh, seing. På grunn av den tids, tidslinjen da, eller den måten. Og, og at du kan oppdage ting ved å se ting en andre gang. Ja, se der. Kule scener, det er et ikonisk uh, Ja, det ting så bare sjekker seg om igjen. Jeg, jeg, jeg var på en måte mer fan av uh, monsterjakten når Geralt fikk et oppdrag og måtte jakte ned en monster og slakte den. Eller når han var i det slottet og prøvde desperat å ikke slakte han for han visste det var et menneske bak der. Ja. Uh, jeg var på en måte mer fan av de episodene enn sånn politikk og liksom mye sånn, de snakker sammen om hva skal vi gjøre nå og så flytter de på sjakkbrikker. og. ja. Om du skjønner det. Ja, jeg tror jeg liker begge deler, jeg, altså. Ja. Både mikro- og makro-perspektivet på det. <laughs> ja. Ja, jeg er kanskje litt enklere, jeg. <laughs> Nei, jeg vet noe ikke det, men det, det er kult å bare skifte litt. Jeg hadde ikke gitt ja. av storpolitikk veldig lenge. Nei. Men jeg lurer på om det er noe av det som kan ha fengt folk med... Game of Thrones? Game of Thrones også, ja. Ja. Se det. Uh, og jeg synes det er litt kult. Jeg vet ikke om det men det ser litt väldigt mycket handla makt. Ja. egentligen. Ja. Eh, uh, ja. Men eh uh, karaktär? perfekt serie, men det är åtminstone en bra serie. Ja. Eh, uh, så visst ska den ska gå till 10 så. Tror nog att det är en trygg 8 alltså. Ja. Vad som Ja. Det är bra. Ja, det är det är väldigt altså, bra. Det är väldigt bra. Ja. Men med rum for forbedring, så klart. Ja, det er klart det. Det ville det vært på en 10 av 10 også, men... Ja, ja, ja, det er jo alltid rom for forbedring. For Jeg var ikke... Jeg fikk ikke sokkene blåst av. Nei, de er fortsatt på. De er på. Jeg løsner kanskje litt på helen, men... Men det var veldig bra, dessverre, altså. Ja. Hva tenker du? Jeg gir faktisk... Jeg, må... Jeg, må... Jeg gir litt eh strenger enn deg, jeg gir en 7. Eh. Jeg, jeg, jeg, jeg likte skuespillerne, jeg likte kostymene og kampene og mye av historien. men dette med å hoppe i tid og og sånn, det gjorde meg litt forvirret. Eh så eh tror på mode eg är mer van vid en mer linjär berättning eh där jag vet eh när nåt sker. Ja. Eh Och så så liktigo väldigt gott disse monster men all på men den är politiska intrigerne sån folk som står runt et bord og diskutera. Ja, det det är så ikke like spennende. Så jeg får en syver, eh, men jeg tror sesong to kan bli en åtter eller nier, altså. Det kan bare gå oppover. Er du klar for den animerte serien om uh, Vesemir? Vesemir heter han, ja. ja det var jo en bra. Eh, ja, eh, ja, jeg alltid... Eh, jeg er spennende på hva de kan gjøre der, altså. Ja, eh, det et veldig rikt univers. Jeg tror det er mye de kan hente her. Mm. Selv om jeg, jeg vet ikke så mye om Vesemir selv da. Uh... Nei, ikke jeg heller. Nej. Men Geralt er jo den siste witcheren som ble trent. Ja. Så det har jo vært en tid der det var... Jeg vet ikke om du skal få se witcheren på sin storhetstid eller om du får se fallet. Det blir så en sånn spennende å følge den. Ja. Uh... Jeg husker jo... Uh, I, i trieren uh, så møter du jo på andre witchere uh, altså i spelet uh, Kanske det er da kult å møte andre i serien nå uh, uh, for det, det viser jo at altså, det, det er ikke alle witchere som noen jobber jo bare for penger mens andre er litt sånn moralsk uh, uh, kan det si uh, på kanten og uh, Sånn var det i spillet, eh, at noen, altså, bare en witcher, ja. Å oh, ja, ok, da, sorry. Eh, skal jeg stoppe? Ja, ok. <laughs> eh, da spiller jeg witcher til Netflix 1, 7 av 10, og vi ser frem til sesong 2. Förebels utarbeiding. Ja, velkommen tillbaka till ett segment vi själ har haft på en stund. Eh det er förebels utarbetning eller utarbetelse men det faktiskt det jo om spelidéer som både Meg och Kim har i höv vart. Som er det en utarbetning? Ja, det är en utarbetning. Jag har ingen else på min norsk. Du måste spara mig om din norska kan det aldrig bli norsk. I don't have what vi jobbar i ettat när det är av språket är på nynorsk så provar vi att undgå det så godt jag kan. Uh, men dette spel är jag ska presentere til till dig, Joaquin. Ja. Uh, konceptet heter Hundred Bullets. Ja. Uh, og det er spelet förgår på en 2-dimensjonal plan, altså tenk Shadow Dancer, uh, Ninja Gaiden 8-bit. Altså, du går fra venstre til høyre. Ja. Uh, Enkelt og greit. Det kan jeg klare å se for meg. Ja. Nei, vet du, da må jeg koncentrere deg. Nå burde jeg virkelig bruke fantasien, da. Hvis kan spørre deg, hva er det første spillet du tenker på i den sjangeren? Nå sa jo du Ninja Gaiden, da. Ja, altså, spilte du Ninja Gaiden på 8-bit? For tror ikke det finns en Super Nintendo-versjon. Uh, nei, jeg har det jo nå, siden jeg har uh, NES Mini. Ja, ja. Uh, men det er Shinobi på Sega Mega Drive? Ja, Shinobi. Ja, litt mer moderne. Altså, ja, uh, det, det ser ut mer ut som Shinobi enn uh, Ninja Gaiden. Altså, ja, hvis du sier Shinobi, så, ja. så har jeg et bilde. Ja. Uh, tingen er at dette er et spil som uh, handler om... Uh, Litt sånn parkour-aktig. At du skal bevege deg fort ifra start til mål. Uh, parkour i left to right? Ja, altså det, det, det betyr bare ja. at liksom du, hvis det kommer en, en boks eller så skal du liksom bare skli over den, eller over eller under hindringer og så. Bruk uh, vertikalitet uh, mye. Kom deg ja. kjapt det ene punktet til det andre. Uh, men du spiller en ninja-type da. Uh, tingen er at du har Et våbed med 100 kuler Og det er alt du får gjennom hele spelet Wow, uh, fra start Fra start til slutt Og hvordan du disponerer de kulene Det er jo opp til deg selv For Se at du møter på visse fiender Så kan du ta de veldig kjapt ut med kulene Men då har du allerede brukt kulene Og då kan du ikke bruke de senere på en boss Ja, for dette gjelder bosser også Det gjelder bosser også Uh, Lekker, kult, uh, så, så skal du liksom vara ekonomisk för du harts värdefullt och så kan du gå i tryne och och få med dig sticker folk ner har inte ja, uh, men om du kanske du kan få poäng baserat på din parkour eller på hur mange fiender du tar. Eh uh, och så du får så stilpoäng kan du säga. Si. Eh uh, på och kunna ta ut bossen. Eh uh, så går det på tid så klarer du det innen to minutter, så får du så mye tid, så får minut så mye tid, så det gjelder å være effektivt. level er tid. Ja, altså det, det er delt opp i leveler, og, og sånn at det ikke liksom bare er sånn en uendelig greie. Så det er korte segmenter som du kan bygge, på et vis. Ja, og, ja, og det handler om bygging og memorisering, og gjør ting mest mulig perfekt. Og så finner du ut at hvis du hopper opp på den plattformen, går ner sklir unna, ta en salto, skyder to kuler i den filen, hopper over den andre, så kan du til det se det, den perfekte gjennomføringen som du liksom har drømt ditt da. Ja. Uh, og jeg tror, for å kunne ta bossen, så uh, det blir sikkert veldig... Jeg tror alle, alle bosser, eller jeg vet ikke hvor mange bosser det skal være, men de må jo koste kuler. Uh, og det beste er kanske kanskje å spare disse dyrbare kulene dine til bossen. For ellers så du gå i trynet på hans og begynne å fekte med hans. Uh, så, så bosser skal jo kreve en del kuler, men ikke alt selvfølgelig. Jeg tror når du eh, kommer til siste man, så hvis du har vært flink så har du kanskje 20 kuler hjem. Og då tar du an ganske greit. Men problemet er å komme til det punktet med 20 kuler i magasinet ditt. Hva om kuler gjør at bossen blir stønnet i to sekunder? Ja. Så då kan du springe inn og hogge den tre ganger med svær det. Ja, det är en bra funksjon. Uh, det gir jo en sånn... Og du vet en, sån... en gang, for kuler tar ikke helse. Nei. Det er Det kan ikke det skal være en type sånn sjokkkuler, en sånn elektrovåben. Uh, ja. Ja, du tror ikke de sier at kan jo bare være kuler. Ja, det kan jo være kuler, ja. <laughs> Så blinker den litt rødt om, og da klarer han ikke å forsvare seg selv. Øh... Ja. Uh... Ja, intressant. Ja, jag stöter den. men dette är ju sån spel som du spelar eh på mode i korta snutter. men jag tror det, det kunne vært varit sån spel som du oft som du ser på Youtube og tänker åh kult han gjorde det på den måten, kanske jag också prövar det. Eh, mm. uh. detta en blandning av all i all i Ja? <laughs> ja, det kan ja, det høres sånn ut. Uh, også, de, altså, du har ju 100 kuler Og det som er kult er at det, De kulene den, det, det, det tallet, det står opp, alltid oppe I venstre hjørne Det så live og pleiser så, liv så du er veldig klar over hvor mange kuler du har og, og du skal liksom Hver gang du skyder Det skal ikke være litt sånn, å jeg bare bruker Du skal liksom koste, du skal være gjennomtenkt Strategisk ja. bruk av kulene dine uh, Så ikke bare spring og skyd Og spray rundt som en gallding for det kommer det kosta dig senare i spelet eller ja. har du evigt? Eh uh, nej. Jag måste tänka mig om. Du kan kanske du skal ha det, men hvis du dør så startar du förfra och tiden går fortsatt så tiden du kommer till ha en väldigt dålig eh uh, brätt tider för du dog. Ja. ja. Stämmer? Uh, og men, hvis du har brukt kuler, så må du ta, ta fin den om. Ja, akkurat nøyaktig, ja. Uh, ja, så men, tiden går i tillegg, da er det jo store straffer, egentlig. Ja, uh, men det, det skal jo ikke... Uh, det må kanske kanskje kunne lagre, ha et lagringspunkt der du... Altså, sier du kom til Brett 5 da, og så gjorde du det bra, så kan du kunne starte Brett 5 igjen helt forfra, og prøve liksom... Du må ikke ta til forfra en kø eneste gang, liksom. Nei, det blir kjellig. Nei, det, det blir kjellig. Så vi må unngå noe av denne repetitionen som kan... Hvert, hvert brett kan du vel ta på den Ja. Det tror jeg. Ja. Men det, det, det, det er konseptet mitt. Det var koncept. Ja, tack. Eh, eller vad det, vad blir detta tror jag bara tänkte, alltså när du spelar spel eh sånna skydespel så ser du ofta en sån kule teller på et ett lands sted. Mm. Så tänkte jag, "Vad om det var huvudkonceptet? Tänk om de kulorna var alt du hade? Då hade du sparat så mycket du kunde på de kulorna." Och varje gång du hade sett en metern gå, när jag sa, "Åh oh, nej, hur många har jag igen då?" Alltså det det handler litt om øh, øh, øh, ammunisjonskonservasjon, øh, om du kan kalle det. Ja. At folk tenker litt på hvor mange kuler de bruker. For i mange skydespillene nå så ser du jo bare liksom bruker hundre kuler, jeg bruger meg ikke. Egentlig er <laughs> det sant at jeg har ingenting å si. Folk, folk Føser hun med kuler uten å tenke seg igjen. Ja. Men hva om du måtte tenke deg? For hver kule er dyrbar. Om <laughs> ja, vi kan si det sånn. Hver kule teller. Er det... Altså av nye spill så er det jo The Messenger jeg tenker på når det snakker nå. Ja, Messenger, ja. Det kommer på nå. At den har den stilen. At det... det er liksom... Ja. Men det er ikke det som... To, to, to ulike stiler i det spillet. 8 år og 16. 8 og 16 det. Ja. Uh, ja. ja, det er klart på en måte, den stilen jeg, jeg går uh, jeg ønsker. Nei, det, var, det var et bra konsept altså. Nei, jo, jo. Uh, Men skjer det noe? Konsept er veldig kult, du. Ja. <laughs> uh, hvis vi bare skal plukke det litt i fag av hverandre da. Ja. Eh och det ska på kulor og och och det kommer det være en del brett här. Mhm. Är det något så schilla bretten ifrån varandra eller får du nya vapen eller skäder någon nytt? Ehm um, Nya trix. Olika typer av världar, olika ja. typ av ändring se som spelar. Eh uh, du, ett tips vet du går, det sånn som som du går ju från brett till brett så det är ju lite som sånn örken is, jungel, eh, industri eh, ja. Altså i, i, va, la det var det bare litt variasjon i type eh finnode møde. Eh kanskje en tidsreiser og noe sånt så får du endå mer variasjon i forhold til fortiden, nåtiden og, nåtid og fremtiden. Eh Ja. Og kan det kan være en god idé at ittekvart så Uh, låser du opp nye triks uh, kanskje en double jump eller noe sånt, som gjør at når du går tilbake til det første i verden, så kan du gjøre det enda mer effektivt eller enda kulere eller stiligere ja. uh, for det gjelder for, på en måte altså jeg tror denne parkordelen må funke som både en måte å komme deg effektivt fram på men også som et kampsystem som flygesperk, salto hopper opp på håvet til folk så bruker de som en plattform Aha. Uh, ja, så det blir liksom altså, det, og det ligner jo på hva, Superhot som du sier altså, det blir en flow der det, blir, det kommer til en kunststikke når, wow. når du liksom har gjort dette det er perfekt uh, ja det er litt sånn når du sier det så tenker jeg litt på Celeste ja, Celeste. Ja, og, og. Hvor du inser at du har hatt alle triksene hele veien. Ja. Men det er bretter som lærer deg at du blir nødt til å på nye måter. Ja, jeg tror det er en sånn en læringskurve som, som må også finnes i uh, 100 Bullets. At. Du tror du har hatt ene triks, så kan du gjøre én ting, men så plutselig kan det gjøre mange ting med det. Ja, uh, og det, det er ju Celeste sinnssykt flinke, eller de har liksom pakket det inn på en veldig bra måte. Ja, ja, vad sätt någon egna alltså. Eh, uh, ifall det progression har förklara spelmekaniken för. Eh. Uh, Nej, jag tror eh uh, alltså i, uh, i i i så lätt du ju 100 gånger för du klarar den en gången. Mm. Uh, tror inte det ska vara lika brutalt i 100 bullets föri målet är ju att komma sig från begynnelsen där brettet till og det, det, på en måte det går i ett, mens i Celeste så har du liksom, du har en firekant, og då jobber du deg opp, og så er du ferdig med den firekanten, og så er det neste uh, firekant, om du kan si det sånn. Ja, det er et veld veldig kort segment. Ja, uh, og Celeste funker veldig bra på den måten, men i denne Ninja Guidance-stilen, eller uh, The Messenger, så så går du, og jeg tror et brett ska vara kanske kanskje, ikke, tre minutter maks, kanskje. 5 minuter. Ja, ja, tre och lite längre vad ju så ska perfektionera hoppa och sånt. Ja. Ja, för Mario brettar säkert långt nog. Ja, alltså nu tänker jag hur uh, länge var det man har åbrött? Säkerat minut. Ja. Hvis du är, flink så tar du på ett minut, men första genomföring tar som regel säkert mer. For du ja. du måste liksom finna ut, åh oh, ja, det var der, det var en sån en trampolin i kunna på, eller det var där är kunde sliu den under den dörren exempel. Så det blir ju lite Uh, prøving og feiling, kanskje uh, Du må jo ha med en sånn ninja-krokvi uh, Ja, ja det, det får du sikkert etter hvert uh, uh, uh. Slinger deg etter taket og grappler fiender Og gjør alt sånt noe <laughs> Ja da Ja uh, Du skal være en ninja Du skal føle deg badass, rett og slett altså, Jeg synes ikke på denne baksiden av boksen den Hvor jeg står ninja-hockey inkludet da... <laughs> Ninja-hockey <laughs> Det har jeg solgt, altså ja så må det jo være en annen sånn uh, rar historie om hvorfor han beveger seg fra punkt A til punkt B da. det må jo være en uh, helt eller helt inne kanskje du kan lage helten din selv fordi, uh... nei, spar meg <laughs> ok, du vil ikke ha det du nei, <laughs> nei du vil bare ha helten uh, som skal redde verden uh, men hvorfor har han bare 100 kuler Ingen bryr sig väl. Nej, Vi vill bara spela. Okej, det är grejt. De måste ju lägga på allt att uh, ja, det är Ja, det är sant. det det var sån det är och så ska du ha det gøy. Det, det kan är i alla fall kvinnor han har 100 kuller. Han är en nädig jävel. Jag kan inte <ikke> betala mer. <laughs> ja. Allright, jag kan gott rädda världen, men pokker mig skas man där och vara någon 100 ja, det, det det är ju en morsom vinkel på det på Redd Verden-konseptet han er så synsignadig. Nei, i hvert fall har det kommet på deg. <laughs> han slekter jo litt for deg. Ja, han gjør kanskje det. <laughs> han har gode ensikter, men... Det skal ikke koste. Det trenger ikke koste i hvert fall. Nei, det gjør det. Nei, så bra. Ja, uh, kanskje det finnes en on-lock. Uh, kanskje du kan låse opp en... Etter du runder brettet, så kan du låse opp sånn uendelig med kuler. For da kan man gå og pløye gjennom alt og kose deg. Øh... Uh... Stil. New Game Plus. Ja, New Game Plus. <laughs> Trump-mode. Ja. Da er det type uh, to opp, to ned, høyre-venstre, IBX-a. Og ah, så har du... Fordi... Konami-koden. Ja. <laughs> uh, ja. Uh, har du andre ting du vil legge til spillet? Ja, det er veldig en pånsäkvandra runt det eh uh, uh, Jag tror det kan bli väldigt kaotisk. Alltså typ du du skader kvandra mer än du skader kvandra mer än du hjälper kvandra. Uh, ja. men jag tror kanske en sån type spögelsmodus att du eh uh, får sent över eh uh, spögelsen kompisen din. Så ser du så startar och accepterar i. Så ser du att han springer av gårre og så kan det liksom, tar du ditt löp då. Så kan du se kanske komma i mål först eller du kan prova att i lignan, visst du. Oh, ja. Tror at det han gör det väldigt bra då. Eh, men sån type ja, sånt som de har i bilspel där du och eh av telse ser du eh til till som kör av gårre och så bara. Ja, stämmer. Mm. Ja, det hadde vært kult. Ja. Og dette spillet er selvfølgelig tilgjengelig på ikke mobile plattformer. <laughs> eh, du jeg føler du trenger knapper her. Det holder ikke å toucha på skjermen din. Eh, så då er det på Switch på Playstation 4 og 5-medvælt og Xbox og PC. Mm. Og Playstation Vita, jeg har ikke glemt det. Ja. <laughs> ja. Det kommer ennå et spill til det. Eller? Gjør, gjør du Ja, ja. ja, ja. Åh så mycket igen stadia. Hallå. Det är ju och en plattform. Vad säger det? Okej. Kan man eh uh, manuellt manu 10 kulor här? Eh, alltså deathmatch. Ja. Eh, yeah. uh, ja. Ja. Eh, uh, dom. Må... Det blir lite sån Mario Bros ja, stil. Ja, det må ju bli uh... Ja. Eh uh... Ja, da måtte du i så fall ja, for da må du være litt uh, flink med, med beveget deg og uh, tror, de kulene må jo gå litt sånn pressetrikt da. Uh, altså, de, de, de går ikke like fort som vanlige uh, virkelige kuler. Du, du, Tenker du det ska være mulig å hoppe under kula hvis ja. du Ja, hvis du er rask skal du kunne dukke eller hoppe over den. Så megaman-aktig ja, ja. speed. Ja, megaman-hastig idrettsspid. Altså. Ja. ja. Eh, men då kan du ha en kamp. Eh, ja, det var kult, du. Ja. Eh, da kan Smash Bros. bare ta seg fall, <laughs> Ja, ok. Nå, jeg vet ikke om jeg skal Smash Bros. av tronen akkurat, men eh, jeg ser fra meg at dette hadde vært eh, et løyespill og for folk som ønsker å perfesjonere eh, spillestilen sin og, og, og Uh, jeg tror, jeg tror det, det som er spennende er å sammenligne din spillestil med andre, altså hvor mange kuler brukte du, hvor mange kuler du hadde du når du var på det siste nivået, og hvordan klarte du å spare så mange kuler, uh, og kanskje hvis du klarer hele spillet uten å bruke en eneste kule, da har du gjort det liksom, wow, Då er det prima. Det ja, har det er veldig kult at timer har laget og de kan jo gjøres på bara släppen en fin av gangen i kjernbildet og knerte han og gå veldig rolig og vidare. Ja. Men det vil jo ikke svare sig. Nej, det vil det ikke. Ja. Så kanskje skåren blir høyere om du brukar i kula to på viktige steder. Ja. ja, rett og slett. Og det er det du må få ned i levelet, da. Det er en måte som er den rektige måten. Nei, mange veier til rom, vet du. Det... Er det blant gudfordringen i nivådesignet? Ja, ja, og det tror jeg jeg synes er vanskelig, og jeg er ikke speldesigner, så hvordan du skulle ha lagt dette det fiendene og alle disse ulike nivåene, kjeller, toppetasje, midtnivå, eh, der er det jo folk som er kreative som må rett og slett designe jeg, jeg er ingen speldesigner. Du vet ikke hvor du må lage dette speldet, ennå eh, Dreams? Dreams? Ja, men ska snacka Dreamskid ikväll, men det blir kvitid. Eh. Uh, Nej, men man ska kan Dreamsnasting. Ja, det kan man lova. Eh, uh, kanske jag vet inte, alltså kreativ nok till att lage något där. Uh, men det hade ju det är väl intressant att se vad andra folk lager. Ja, andra folk har lagt mer än jag, tänker jag. Ja. Eh, uh, jag följer det. Det uh, Mario rip off. Ja, det är mycket såna du kan spela en del uh, Gamle spel. Uh, men jag hörte att Nintendo skulle liksom slå hårt ner på sina, visst de såg ättliggningar uh, men helt hur det funkar, det vet jag inte. Jag så bara några skrifter om att uh, Nintendo inte likte att de ble kopiert Nei, de gjør ikke det, så jeg driver og plukker det vekk enestein. Ja, de gjør det, ja. Ja, så for det. Ja, nei, jeg har ikke mer å, å legge til 100 Bullets. Eller... Nei, ikke heller, men det var en god ide. Nei. Jo, takk. Eh, hvis det er som vill virkelig gjøre det, det konseptet, så bara ta kontakt med meg, så blir vi med noen en avtale. Ja, nå har det jo. Nå har det jo alt de <laughs> Ja... Eh, får man lägga på lite på sig? Ja. Uh -huh. Jag måste för dig några grejer. Det i uh, vädret. Eh, dig kommer till ett sån uh, One Punch Man spel. Jaha. Ganska nelek. du är ju en One Punch Man fan. Ja, jag jag det. Ja. Men du har ju aldrig märkt att spela? Nej. Nej, faktiskt. Så det var sån balle skit le. 3D-slåsser, ja, altså, som ikke gir mening for meg. Alle disse spillene som är basert på uh, anime, som Naruto, uh, Dragon Ball, One Punch Man, uh, og My Hero Academia, uh, jeg, jeg, jeg synes ikke noen av de ser særlig spennende det är De altså, sånn sånn så japansk. Det är väldigt japansk. Och moden, alltså arena sloss du tar som 100 comboer och bare... så stora explosioner så tar du och ögon din styrka. Alltså nej, det, det det ger dig Nej. Men Halmars uh, 100 bullets alltså. Men men jeg må jag kan starkt anbefala One Punch Man anime animationsserien. Den är väldigt bra. Ja, i momentet han kommer på en lovely kanal. Uh, ja. Ja, nei, den er kanskje ikke ute på. Ikke bare på Netflix? Nei, kanskje ikke. Nei, du har ikke satt den på Netflix, jeg. Nei, jeg har ikke det, men jeg trodde at den kom senere. <laughs> Høy, ja. <laughs> uh, men uh, ja, det minner meg faktisk på om det jeg, jeg tror kanskje det er noen animasjonsserier som jeg er ikke er helt oppdatert på. Så jeg skal ta en kikk Hva tenker du om vi? Nei, bare sånn uh, Jeg har jo følget med på uh, Attack on Titan One uh, ja? Punch Man Og My Hero Academia uh, Men jeg vet ikke Jeg tror kanskje noen av de har en ny sesong Som jeg ikke har fått med meg uh, One Punch Man er på Netflix vi Ja, yeah, det ser du eh uh, altså, den där folk som ser på anime är ju delt i två det är de som föredrar sub och de som föredrar dubb. Ja. Eh, <laughs> uh, är den söper eller jeg er grunnen, altså. ja. uh, <laughs> det är en en söper i grunden Ja? det er nog altså, altså, de alltså japansk stämma och det är originalet. I chat där jag känner ju inte japansk men jag känner liksom det sånna med att Uh, og jeg, selv om jeg ikke forstår ordene så føler jeg jo jeg forstår følelsen de formidler ja. og så leser jeg jo på måte det som står under jeg vet ikke, det er en sånn skjerm med å, uh, å høre japansk, det er litt sånn eksotisk men også litt sånn kult uh, så jeg har ikke sett nok til at jeg kan ta stilling for eller imot Nei. men der er jo de som ser på dubbing som en kunstform da ja. Som tar dette på rammet alvor. Ja, altså, det, det er nok mye talent. Uh, og jeg tror det er mange flinke døbbere. Uh, jeg vet ikke. Jeg, jeg bare føler jeg tar det rett ifra skjelden. Uh, uh, det, det gjelder for så vidt når jeg ser frem et film også. Uh, ja, jeg pleier faktisk også det. Ja. Uh, men for all del, det finnes veldig mange gode dubba filmer. Det gjør det. Så, vent, har du ikke sett One Punch Man, altså? Nei, men nå når det finns på Netflix, så kan jeg se det etter jeg har sett Castlevania. Ja. Men har jo ikke snakket om Castlevania sesong 3, det tar vi neste gang. Nei, det var noe neste <laughs> Det kanskje kan legge til helt på slutten da, siden vi er på tema Netflix. Ja. Er det at sett Detective Pikachu? Ja. Ja. Den ligger på Netflix, så jeg synes den var bra. Ja, jeg synes den var ondholdende. Den var bra. Den. Ja, veldig. Ja. Uh, så jeg er etter at jeg, jeg ingenting galt. Det er jo en perfekt familie. <laughs> ja. Uh, veldig morsomt spilt av uh, både han om um, gutten og han Pikachu. Uh, ja, Ryan Reynolds. Se god, han. Ja. Uh, det, det minner mig om en annen serie som er ute nå. Ja. Uh, Ättron egentligen finns på Apple TV då. Uh, men den kan man snacka om en svensk serie en gång. Men den kan jag ju anbefala. Uh, den hette Mythic Quest Raven's Banquet. Banquet? Paket. Okej. Okay, ja. Huh. Men det är lite sån det är en komisk serie, men och lite sån eh uh, inblick i hur eh spelutveckling. Det är ett spelbolag då som lagar ett fiktivt spel som minner om World of Warcraft. Eh, men så har du sånne de såna starka personligheter inne i det sällskapet eh, Men det er en humorserie så det ser ju väldigt absurde ting, men jag tror mange som har har varit i spelindustrin känner igen dessa situationer. Oh, ja crunch ja. eh... time ja, alle ja, det handlar mer om crunch time, om chefer som får länge helt omöjliga ting, eh om speltesting och marknadsföring och eh, han som står för munnen eh, i monets eh, ganz si monetiseringen eller pengar eh, delen av dette spillet er jo en slu, grisk og sleip type, men det er det som skal skatter hvis du skal ha liksom kreve penger for et sjeldsverd som egentlig ikke finnes. Ja. Ja. <laughs> Så, nei, det var en morsom serie eh, som eh, som jeg kan anbefale, men eh, du skal få sette du og få med par en gjennomgang av den. Ja, jeg får det til å, ja, det. Det å gjøre på. Det på fremme over, rett Men du blir en snill sjef hvis noen skal 100 bullets. Uh, jeg håper jo det. Du skal kjøre mikrotransaksjoner med Nei. ulike skins til disse Nei. kullene Nej <laughs> Nei, jeg, jeg, hvis folk kjøper spilet mitt, så får de spilet, vet du det. Da, da er det ferdig. Ja, uh, men jeg, jeg, jeg, jeg tror uh, Jag tror en jag önskar och en sån CD Project style att du kan lägga til extra moduler och sånt gratis inte på eh liksom hålla lite liv i uh, i samhället. 90 bullets for free. <laughs> ja. Kanske du, du kan du få en demo för att du tar det första brettet eller liksom bara för folk i folk i din smage uh, ja. men det är ingen sån du ska inte betala dig för att vinna. Det ska aldrig gå. an Uh, skal ikke... Kan du ikke kjøpe 900 ekstra kroner? Nei nei, nei, nei, hallo, det går ikke. <laughs> Hei, kongen. Jo. Uh, skal vi logge ut? Ja, det var kjekt som alltid. Uh, jeg tror det blir en uh, fabelaktig episode. Men uh, det mit... vet vi, Jon, det er mye ferdig, man. Ja, <laughs> jeg må bare mekka det sammen og klippe av livet litt i gang. Ja, For, uh... men vi trives jo enige folk søreganger og... Men har det i alla fall fint här. Ja, det har mig har det fint och och bara en uppfordring till folk i dessa tider är att ta vara på kvandra självlig eh och ta kenne med antiback. Ja, inte ta någon onödig risker. Eh Ta vara på kvandra, eh ta vara på dig själv. Eh och håll motet uppe. Eh Gärna spel alltså detta god mulighet til å dykke litt i spebybiblioteket ditt, og ta og finne... Backloggen, det ja. Dette er backlog-tid. For plutselig så kommer hverdagen tilbake, håper jeg. Og da kommer ja, de vanlige beskymringene og ansvaret som det medfører. Ja. Det er dum for sjokk, vet du. Ja, bare, oi, shit, nå kan ikke jeg spille lenger. <laughs> oi, oi. Nei, det var det å nyte av den tid mens vi kan nå. Ja. Så så ska jo ju också servera er en speciell uh, YouTube uh, eller en videoklipp av där Mega och Jokim är i aktsjon. I Anthem, i Anthem-världen. Så har uh, vi ju det och blir underhållande. <laughs> ja, det var jätteinallande. Ja. Uh, Okej. Okay. På en hörr. Då hörs vi. Som en avslutningssang, på den episode 40 så skal dere få høre en sang i fra TV-serien The Witcher, og den sangen er jo selvfølgelig Toss A Coin To your Witcher, som har väldigt veldig populær. Denne versjonen er hentet fra YouTube, som alltid, og kanalen det Samuel Kim Music, og han har lagt en helt sinnssykt bra og ork orkestrert versjon med lyrikk fra en som heter Black Griffin. Så den ska du få eh, høre nå, og husk eh, å gi en mynt til din nærmeste witcher. be bleat Toss a coin to your witcher, oh valley the mighty whore that bashes and breaks you and brings you the morn oh. he wiped out your past got kicked in his chest he's a friend of humanity so give him the rest that's my epic tale a champion prevailed defeated the villain Now,